Вона почула скрегіт металевих петель і побачила, як хтось з детективів розкрив бічну хвіртку скованого човуну. Це був Роланд Тріб, один із старих поліцейських у відділі по розслідуванню вбивств, і зараз він виглядав на свій вік. Він стояв під газовим ліхтарем, що відкидав жовтуваті відблиски на його обличчя, тому шкіра у нього під очима і на опущених повіках здавалася ще більше дряблею. Хоча на ньому була простора довга куртка, він явно мерзнув, і, говорив він, стиснувши зуби, немов силившись стримати їх стук. «Жертва там, із заднього боку», – сказав трип, притримуючи хвіртку, щоб вона могла увійти. Мора пройшла через хвіртку і та з крегетом закрилася. Детектив провів її у вузький бічний дворик – Підсвічуючи дорогу танцюючим променем кишенькового ліхтарика. Після недавнього снігопаду широку цегляну доріжку встигли розчистити і зараз цегла була лише злегка припорошена свіжим снігом. Гриб зупинився і вказав променем ліхтарика на низенький замет у краю доріжки, забрізканої чимось червоним. Це й насторожило дворецького. Він перший побачив кров. Тут що, є дворецький? Ну та, тут йдеться саме про такі гроші. Чим же він займається? Хазяїн будинку. Говорять, професор історії на пенсії викладав в коледжі Бостона. Не думала, що професори історії так добре живуть. Вам краще заглянути всередину, не дуже-то схоже на професорський будинок. У цього хлопця інші гроші, Трип вказав ліхтариком на бічні двері. Дворецький вийшов звідси з мішком для сміття. Далі пішов геть до тих сміттєвих баків і тут помітив, що хвіртка відкрита. Саме тоді він в перший раз і запідозрив недобре. Ну а після просунув назад по цьому дворику, щоб оглядітися. Побачив кров і зметикував – справа і правда погань. І ось тут, на цеглі, він розглядів сліди крові, вони вели на задвірки. Мора подивилася на землю. «Значить, жертву волочили по цій доріжці. Зараз все покажу». І трип попрямував до задньої частини особняка, де розташовувався невеликий внутрішній дворик. Промінь ліхтарика слизнув по обмерзлому плитняку і клумбам, прикритим від зимових холодів сосновими гілками. Посеред дворика стояла біла альтанка. Мабуть, влітку приємно сидіти тут в тіні, потягуючи каву і вдихати живільний запах і саду. Тільки нинішня мешканка Альтанки вже нічого не могла вдихнути. Мора зняла вовняні рукавички і натягнула гумові. Вони зовсім не захищали від пронизливого до кісток крижаного вітру. Сівши навпочепки, вона відсмикнула поліетиленову плівку, що прикривала фігуру в зім'ятому одязі. Тив Єва Касовіць лежала на спині з витягнутими з боків руками. Її світле волосся злиплося від крові. Вона була у всьому чорному, в чорних вовняних брюках, бушлаті й черевиках. Бушлат розтепнутий, светер задрався догори, під ним забруднене кров'ю тіло. На ній була кубура, зброя на місці. Мора перевела погляд на її обличчя і тут же відскочили від жаху. У дівчини були відрізані повіки. Величезні очі так і заклякли, нічим не прикриті. На скронях застигли цівки крові, точно червоні сльози. «Я бачила її усього лише шість годин тому», – сказала Мора. «На іншому місці злочину». Вона поглянула на трипа. Його обличчя було приховано тінню, і єдине, що вона побачила, нависли над нею нескладний силует, там, в східному Бостоні. Триб кивнув. Єва прийшла до нас всього лише кілька тижнів тому, перевелася з відділу по боротьбі з наркотиками і проституцією. Вона що, живе де-небудь по сусідству? Ні, мем. Квартира у неї у Матапане. Тоді що вона тут робила в Биконхілли? Цього навіть її хлопець не знає, хоча деякі припущення у нас маються. Мора згадала хлопчину поліцейського, який ридав в обіймах Махдиніела. Той поліцейський її хлопець? Ну той, що був з батьком Брофі. Для Бена це справжній удар, та й новину він цю опізнав з біса мерзенним способом. Був на патрулюванні і почув по радіо. І він зовсім без поняття, що її занесло в цей район. Уся в чорному, та ще й зі зброєю. Риб зам'явся і надовго замовк. Мора не могла не звернути на це уваги. «Детектив трип!» – окликнула вона. Він зітхнув. «Ми не занадто добре з нею поступили. Самі знаєте, як воно вийшло у святвечір. Схоже, з ми сильно переборщили. Про те, що їй стало погано на місці злочину? Ну да. Знаю, уся ця дитячість. У нас у відділі потішаються друг над дружкою кожен божий день». Дуріють, підбивають один одного. А Єва, боюся, прийняла все близько до серця. Але це не пояснює той факт, що вона опинилася оби конхили. Бенк каже, після всіх цих жартів вона вирішила довести на що здатна. Думаю, вона тут щось копала і не почала нічого розповідати у відділі. Мора подивилася на обличчя Єви Касовіць, на її вилуплені очі. Руками в рукавичках вона розсунула її волосся, що злиплося від крові, щоб намацати на голові рвану рану, але ніяких тріщин на черепень не виявила. Удар, від якого відірвався клапоч шкіри з волосистої частини голови, був не дуже сильний і не міг спричинити смерть. Тоді Мура почала обстежувати тулу, обережно підняла с оголивши грудну клітку, і оглянула забруднений кров'ю бюзгальтер. Глибока колота рана розташована майже під грудиною. Кров уже висохла і обремляла краї рани кіркою, що змерзла. Коли її виявили? Увечері, години близько десятої. Слуга виходив зі сміттям і раніше, години о шостій, але її не помітив. Він виносив сміття двічі за вечір? У будинку було обід на п'ять персон – Багато їжі, багато відходів. Виходить, смерть настала десь між шостої та десятої вечора. Виходить, так. Коли молодий чоловік детектива Касові збачив її живою востаннє? В день. Годиня о третій. Перед тим, як заступив на зміну. Виходить, у нього алібі. Залізне. Він увесь вечір був із напарником. Тріп зам'явся. Хочете виміряти в неї температуру тіла чи чогось там ще? Температуру повітря, якщо бажаєте знати, ми вже вимірювали – 11 градусів морозу. Мора глянула на тепло одягнене тіло. Ректальну температуру тут не виміряю, не хочу роздягати її у темряві. Та й ваш свідок уже допоміг встановити приблизний час смерті. Вважатимемо, що він правий. Тріп крякнув. Здається, точно до секунди визначив. «Вам би поговорити з цим малим дворецьким Джеремі? Тепер я точно знаю, що означає бути зацикленим на деталях». Раптом промінь світла прорізав темряву, і Мора побачила, як хтось іде до них через двір, підсвічуючи собі шлях ліхтариком. «Привіт, док!» – почувся голос Джейн. «Не знала, що ти тут. Тільки-но приїхала. Мора випросталася». Але обличчя Джин у темряві не розгляділа, тільки ореол її кучериків. Не думала зустріти тебе тут, адже мені дзвонив Кроу. Він і мені дзвонив. А сам він де? В будинку хазяїна допитує. Тріп призивливо пирхнув. А де йому ще бути? Там тепло. Це я тільки мушу морозити тут дупу. Бог, мій Тріп, вигукнула Джин. Схоже ти любиш Кроу так само гаряче, як я. Так, він чудовий хлопець. Не дивно, що його колишній напарник подався на пенсію раніше за термін. Він зітхнув, і спіралі пари вирвалися в темряву. На мою думку, так настав час пустити кров по колу, щоб усім у відділі дісталося від нього помаленьку. Нехай кожен терпить наше кравсння по черзі. Повір, я від нього вже натерпілася вище даху, сказала Джин. Вона глянула на Єву Косович. Її голос пом'якшив. З нею він повівся як остання сволота, адже це була ідея Кроу, правда? Виставити ведро на стіл. Так, погодився Тріп. Тільки ми всі винні, як не крути. Може б і не опинилися тут, якби... Він зітхнув. Ти права, ми всі наволочі. Значить, кажете, вона прийшла сюди з'ясовувати щось у справі, нагадала Мора. Був привід? Одоналд, сказала Джин, вона тут була сьогодні в гостях, обідала. Касові стежила за нею. Розмова про стеження у нас з нею була, але так у двох-трьох словах. Про свої наміри вона мені нічого не говорила, отже Одонал була тут у цьому будинку. Вона й зараз тут, її допитують. Джен ще раз подивилася на тіло. На мою думку, вірний шанувальник Одонал зробив їй черговий подарунок. «Думаєш, убивця той самий? Я це знаю. Тут понівечені лише очі, а всі частини тіла на місці. Та й ритуальних знаків немає, як у Східному Бостоні». Джейн подивилася на тріпа. «Ти нічого їй не показував? Саме збирався». «Не показував що?» – насторожилася Мора. Джейн підняла ліхтарик і висвітила чорний хід. «Від того, що Мора там побачила, у неї по спині поповзли мурашки». На дверях було намальовано три перевернуті хрести, а під ними червоною крейдою одне єдине витріщене око. «На мою думку, це справа рук нашого хлопчика», – зауважила Джейн. «Може, якийсь наслідувач? Адже такі самі знаки в спальні Лоріен Такер бачила купа народу, потім чутки серед поліцейських. І якщо тобі потрібні ще докази», – Джейн направила промінь ліхтарика на нижню частину дверей – на єдиній гранітній сходинці, що веде до будинку, лежав маленький предмет, загорнутий у тканину. «Ми ледве встигли розгорнути його, як стало ясно», – сказала Джейн. Схоже, знайшлася ліва кисть Лоріен Такер. Раптовий порив вітру, що пронісся через заднє подвір'я, підняв клуби снігового пилу, що опік морі очі і щоки. У внутрішньому дворику зашаріло опале листя, заскрипіло і здригнулася альтанка. «Думаєш, Джойс Донал має відношення до сьогоднішнього вбивства?» – тихо спитала Мора. «А то!» – «Касовіць стежить за нею, вбивця бачить її та обирає наступною жертвою. Зв'язок з Донал, як і раніше, є. А може він бачив касовіць на святвечір, адже вона теж була на місці злочину?» Не виключено, що він стежив і за будинком Лорієн «Думаєте, дивився і тішився?» – спитав Тріп. «Так, дивився і насолоджувався цією суєтою, адже через нього наїхали стільки поліцейських. Через то, що він накоїв. Треба було відчути свою значимість. Виходить, він прийшов сюди слідом за касовіць?» – припустив Тріп. «Бо помітив її минулого разу? Чорт!» Але тоді справа набуває вже зовсім іншого обороту. Джин глянула на мору. Отже він міг з тим самим успіхом вистежити кожного з нас. Тепер він знає всіх нас у вічі. Мора нахилилася і знову прикрила тіло плівкою. Коли вона стягнула гумові рукавички, щоб знову вдягнути в вовняні, руки в неї настільки замерзли, що пальці ледве згиналися. «Я зовсім задобіла, і вже навряд чи зможу щось тут зробити. Краще перевезти її до моргу, а мені треба відігріти руки. Перевезення викликала? Вже їдуть. Якщо не заперечуєш, піду зачекаю їх у машині, не можу більше стерчати на цьому вітрищі. На мою думку, то нам усім пора б від нього сховатися», – зауважив Тріп. Вони трьох попрямували через бічний двір назад, і, пройшовши через хвіртку, – Вийшли на ганку, освітленого жовто-зеленим світлом газового ліхтаря. З іншого боку вулиці у відблисках мигалок патрульних машин віднівся натовп поліцейських. Деніел стояв разом з ними. Він був на голову вище за них усіх. Руки тримав у кишенях пальто. «Може, підеш із нами і почекаєш у хаті?» – запропонувала Джейм. «Та ні», – відповіла Мора, не зводячи очей з Деніела. «У машині посиджу». Джейн замовкла. Вона теж помітила Деніела і, мабуть, здогадалася, чому Мора захотіла залишитися на вулиці. «Якщо хочеш зігрітися, док, – сказала Джейн, – то ловити тобі тут нема чого. Втім, роби, як знаєш!» – вона поплескала тріпа по плечу. «Ходімо, пішли до хати, подивимося, як поживає наш красник». І вони піднялися сходами до будинку. Мора встала на тротуарі, не відриваючи погляду від Деніела, – а він її ніби не помічав. Навколо стояло стільки поліцейських, і їй було незручно. Хоча що тут, власне, такого? Вона тут для того, щоб робити свою справу, а він свою. Хіба старі знайомі не можуть просто привітати один одного? Це так природно. Вона перейшла вулицю і попрямувала до купки поліцейських. І тільки тоді Даніел побачив її. Інші теж її помітили. І зараз замовкли коли вона підійшла. Хоча Мора спілкувалася з поліцейськими день у день і бачила їх на кожному місці злочину, в їхній компанії вона завжди почувала себе якось ніяково, а може це їм ставало ніяково і в її присутності. Втім зараз, коли вона відчувала на собі їхні погляди, взаємна незручність відчувалася як ніколи раніше. Мора здогадувалася, що вони про неї думали, «Чопорна доктор Айлс. Усмішки від неї ні на життя не дочекаєшся. А може вони просто бояться? Може це її титул доктора медицини бентежить оточуючих і робить її неприступною? А може справа в мені? Може вони просто бояться мене? Машина для перевезення трупів буде з хвилини на хвилину», – сказала вона, почавши розмову на Авось. «Може звільнити місце на вулиці?» «Звісно, доку», – сказав хтось із поліцейських, і кашлянув. І знову настала тиша. Пританцьовуючи від холоду на обмирзлій бруківці, поліцейські дивилися хто куди, тільки не на неї. «Що ж, дякую», – подякувала вона, – «я почекаю у своїй машині». На Даніела вона навіть не глянула, просто відвернулася і пішла геть. «Мора!» Вона озирнулася на голоси, побачила, що поліцейські як всі дивляться їй у слід. Постійно довкола якась публіка, подумала вона. Нам з Деніелом, мабуть, не доля побути наодинці. "Є якісь новини?" спитав він. Вона завагалася, знаючи, що за нею спостерігають оточуючі. "Поки що ніяких. Усі вже все знають. Може, поговоримо?" Можливо, я зможу якось втішити офіцера Лайла, якщо дізнаюся більше про те, що сталося. Це не зовсім зручно, не думаю. Можеш сказати лише те, що зважатимеш за потрібне? Мора замислилась. Давай посидимо в машині. Вона тут недалеко. І вони попрямували до машини, тримаючи руки в кишенях і ховаючи голови від поривів крижаного вітру. Мора думала про Єву Касовіць, що самотньо лежала у внутрішньому дворику. Тіло її вже задубіло, кров у жилах застигла. Такої ночі та на такому вітрі бажаючих скласти компанію в не знайшлося. Вони підійшли до її машини і залізли всередину. Мора запустила двигун і вімкнула обогрівач. Але повітря, що хлинуло з повітроводу, тепла не принесло. «Цей Лайл був її молодим чоловіком?» – спитала вона. «Для нього це страшне горе. Не впевнений, що мені вдалося його втішити. Я не змогла б так, як ти, Деніали. Людське горе для мене не стерпне. Але ж твоя робота пов'язана з ним, тобі доводиться. Але не на такій стадії, як тобі, коли треба мати справу з ще свіжими ранами. Від мене чекають конкретні відповіді, а не втіхи. Вона глянула на Деніала але в напівтемряві салону змогла розглянути лише його силует. Останній поліцейський капелан протримався тут лише два роки, думаю, не витримав стресу. Ось із ним і стався удар. Батько Вірою, щоб ти знала, було 65. Витримати постійні нічні виклики, звичайно, справа не з легких, погодився він, видихнувши на скло, яке відразу запітніло. Поліцейським теж доводиться не солодко. Як і лікарям, і пожежникам, але не все так погано, додав він тихо. Тим більше, що ви з місце злочину єдина для мене можливість побачитися з тобою. Хоча Мора не бачила очей Даніела, вона відчувала, що він дивиться на неї, і дякувала Богові, що в салоні темно. Раніше ти відвідувала мене, зауважив він. Чому ж тепер не приходиш? Але ж я була на Різдвяній службі, правда? Він стомлено посміхнувся. На Різдво приходять усі, навіть ті, хто не вірить. Але ж я була там і не намагалася тебе уникнути. Невже, Мора, невже ти мене не уникаєш? Вона не відповіла. Деякі часи вони дивилися один на одного крізь напівтемряву салону. Повітря, що надходило з обігрівача, помалу нагрілося і хоч задумілі пальці в неї ще не відійшли, щоки вже палали. «Я знаю, що діється», – тихо промовив він. «Нічого ти не знаєш. Я така сама людина, як і ти, Мора». Вона раптом засміялася. То був гіркий сміх. «Ну, це банально, святий отець і перифіянка. Ні, не треба так. Але ж це і справді банально. Таке було вже тисячу разів. Священники та нудні домогосподарки – «Священники та самотні вдови! У тебе це вперше, Деніел? Особисто у мене перший! Можеш не сумніватися!» Їй раптом стало соромно за те, що вона вихлюпнула на нього свою досаду, і вона відвернулася. Що таке він їй зробив? Тільки запропонував дружбу, турботу. Я сама руйную своє щастя. «Якщо тебе це хоч трохи втішить, – спокійно відповів він, – ти не одна така нещасна». Мора, наче скам'яніла, прислухуючись до шуму обігрявича, хоч вона й дивилася прямо перед собою на лобове скло, що запотіла зсередини, всі інші органи почуттів були звернені до Денієла. Навіть якби вона була сліпа й глуха, ніщо не змусило б її засумніватися в тому, що він тут, поряд, настільки гостро відчувала вона його присутність, так само гостро як ритм свого серця і напружені нерви. Її охопило ганебне збудження від визнання Деніела в тому, що він теж нещасний. Все-таки не тільки вона страждає і не спить ночами. Любовна туга не виносить самотності. Пролунав гучний стукіт у вітрове скло. Здригнувшись, мора повернула голову і крізь затуманене скло розгледіла примарний силует. Вона опустила скло і побачила обличчя поліцейського, що нахилився до неї. «Лікарко Айлс. Під'їхав труповоз. Дякуємо. Зараз прийду». Мора знову підняла скло, по якому цівками потекла вода. Потім вимкнула двигун і подивилася на Деніела. «Ми маємо вибір, – сказала вона. – Ми обоє можемо бути нещасними, а можемо і надалі жити кожен своїм життям. Я вибираю друге». Мора вибралася з машини, зачинила двері і глибоко вдихнула крижане повітря, яке опалило їй горло, але при цьому, звільнивши розум від останніх сумнівів, освіжений і з відродженою енергією, він міг знову братися до роботи. Мора відійшла від машини, навіть не озирнувшись, і пішла назад тротуаром, просуваючись від одного ліхтаря до іншого, від однієї калюжі світла до наступної. Деніел позаду а попереду на неї чекає тіло вбитої, а довкола, як і раніше, стоять поліцейські. Чого вони чекають? Відповіді, які цілком ймовірно вона зможе їм дати. Мора щільніше закуталася в пальто, ніби намагаючись сховатися від їхніх поглядів, і подумала про святвечір, згадавши інше місце вбивства. І є укасовець, яка вийшла на вулицю, де її вивернуло прямо на Кучугуру. Чи було тоді у укасовіць, бодай найменше передчуття, що наступного разу саме їй судилося стати об'єктом уваги мори? Коли бригада з моргу везла її в укасовіць через бічний двір, поліцейські вже мовчки юрмилися біля хати. Щойно за залізною хвіртки показалася каталка з її прикритим плівкою тілом, вони оголили голови, незважаючи на пронизливий вітер і опустили їх у скорботному поклоні. По-своєму, віддаючи обов'язок честі ті, яка була однією з них, вони стояли так і після того, як каталку занурили в кузов машини, і дверцята за нею зачинилися. І тільки коли світло задніх фар фургона зникло в темряві ночі, вони знову одягли головні обори і потяглися до своїх машин. Мора теж було попрямувало до свого «Лексусу», як раптом парадні двері будинку відчинилися. Вона обернулася, помітивши тепле світло, що хлинуло зсередини, і побачила в дверях якогось чоловіка. Він стояв і дивився на неї. Вибачте, ви лікарка Айлс? Так. Пан Сансон запрошує вас зайти в будинок. Усередині куди тепліше. До того ж, я заварив свіжу каву. Мора зупинилася біля підніжжя сходів і глянула на постать Дворецького в ореолі теплого світла. Він стояв зовсім прямо і нерухомо, і дивився на неї злякаючим спокоєм, так що Мора мало не прийняла його за бована в натуральну величину, якого їй одного разу довелося бачити в магазині приколів. Дворецького з пап'ємаше, з імпровізованими напоями на таці. Вона перевела погляд на вулицю, туди, де стояла її машина. Деніел уже пішов, так що на неї чекало тільки одне – самотнє повернення до порожнього будинку. «Дякую», – сказала вона, – і піднялася східцями. Від чашки кави я не відмовлюся. Мора пройшла у теплу передню. Обличчя в неї ще не встигло відійти від гарячих укусів вітру. Лише після того, як вона постояла біля каміна – чекаючи, коли Дверецький повідомить пана Сансона про її прихід, щоки її помалу набули колишньої чутливості. Вона відчула приємне поколювання нервових закінчень, що прокидаються під шкірою, до якої знову прилила кров. З сусідньої кімнати долинали й приглушені відгуки розмови, голос детектива Кроу, який запитує, і тихі, ледь помітні відповіді. Другий голос був жіночим – у каміні стрибали іскри, і вився димок, і мора раптом зрозуміла, що це горять справжні дрова, і що це не якийсь штучний газовий камін, який їй здалося спочатку. Над каміном висіла середньовічна картина олією, цілком імовірно справжня. То був портрет чоловіка в темно-червоній оксамитовій мантії із золотим хрестом на шиї. Хоча чоловік виглядав немолодо, і його чорне волосся вже торкнулася сивина, очі в нього горіли юнацьким вогнем. У мерехтливих відблисках полум'я, що освітлювали кімнату, ці очі здавалися вражаючи живими. Мора раптом здригнулася, і він вернувся, дивним чином зніяковівши від погляду чоловіка, майже, напевно, давним-давно померлого. До того ж були в кімнаті інші дива, інші скарби, гідні замильування крісла обшиті смугастим шовком, китайська ваза покрита мерехтливим зеленуватим нальотом часу, столик сервіровки червоного дерева, на якому поміщалася коробка для сигар і кришталевий графин з бренді. Через увесь килим, на якому вона стояла, тяглася протоптана доріжка, що свідчила про його давнину і про те, що по ньому пройшла незліченна кількість ніг. Судячи з практично незворушених країв, Килим цей був витканий руками майстерного майстра з добротної товстої вовни. Мора подивилася собі під ноги на хитромудрий візерунок з виноградних лоз на бордовому тлі, переплетених навколо єдинорога, що тихо смирно лежить під покровом дерев. Раптом морі стало соромно від того, що вона топче цей шедев, і вона зробила крок з килима на дерев'яну підлогу ближче до осередку, і знову побачила портрет, знову спрямувавши свій погляд у пронизливі очі священика в мантії, що ніби невідривно спостерігав за нею. Він дістався мені від предків. Дивно, чи не так? Фарби, як і раніше, яскраві, адже вже минуло чотири сотні років. Мора обернулася і побачила, як у кімнату зайшов якийсь чоловік, увійшов так тихо, Наче матеріалізувався з повітря, прямо за спиною. Від подиву вона навіть не знайшла, що сказати. Одягнений він був у чорний светр з високим коміром, на тлі якого його сивина виглядала ще ефектніше. Хоча на вигляд йому було не більше 50, якби вона випадково зустріла на вулиці, вона неодмірно звернула на нього увагу. Надто вже привабливим було його незрозуміло знайоме обличчя. Лоб високий, постави благородна, у чорних очах відбивалися відблиски вогню, що горів у каміні, і створювалося таке враження, ніби вони горять самі по собі, ніби зсередини. Він сказав, що портрет – фамільна цінність, і вона відразу зауважила, що між ними, живою людиною і чоловіком на портреті є і явна схожість – очі. Він простяг їй руку. Здравствуйте, докторко Айлс, я Ентоні Сансон. І глянув її в обличчя так уважно, що вона навіть подумала, може, вони й справді вже десь зустрічалися? Ні, такого привабливого чоловіка я б неодмінно запам'ятала. Радий нарешті познайомитися з вами, сказав він, потискаючи її руку. Після всього, що чув про вас. А від кого? Від доктора Одонел. Мора відчула, як у неї раптом похолола долоня, незважаючи на його теплий потиск, і вона відразу відсмикнула руку. «Ніколи не думала, що можу бути об'єктом пересудів. Вона говорила про вас лише добре. Це дещо несподівано. Чому ж? Тому що я не можу сказати про неї те саме», – відповіла Мора. Він, розуміючи, кивнув. «Часом вона веде себе бентежно» але тільки доти, доки не впізнаєш її ближче, не навчишся цінувати її проникливість. Тут відчинилися двері, так тихо, що Мора навіть не почула. І тільки з легкого обрязкання фаянсового посуду вона зрозуміла, що в кімнату зайшов дворецький з чашками і камником на підносі. Він поставив піднос на край столика, запитливо глянув на Сансон, потім пішов. Вони не обмінялися жодним словом, лише поглядами та кивками. Їм обом, які знали один одного, очевидно, не один рік, не треба було витрачати зайвих слів, щоб спілкуватися. Сансон жестом запропонував Морі сісти, і вона впустилася в крісло в стилі ампір, оббите смугастим шоком. «Вибачте, що доводиться тримати вас у передпокої», – сказав він. Але ж усі інші кімнати окупувала бостонська поліція. Проводить там допити. Він налив у чашку кафи та передав морі. Ви, здається, вже оглянули жертву? Тільки ми хочемо. І що скажете? Ви ж знаєте, я не маю права давати якісь пояснення. Він відкинувся на спинку крісла, ані трохи не бентежачись, що за його спиною парчав синю золоту смужку. «Я не маю на увазі саме тіло, зауважив він. «Я чудово розумію, чому ви не можете ділитися своїми медичними спостереженнями. Я говорю тільки про місце, про форму злочину загалом». Запитайте старшого слідчого, детектива Ріцолі. «Мене більше цікавить ваша думка. Я лікар, а не слідчий. Але, як я здогадуюся, у вас є своє особисте судження про те, що сталося сьогодні у мене в саду?» Він подався вперед і глянув на неї своїми вугільно-чорними очима. «Ви бачили знаки на дверях чорного входу?» «Я не маю права міркувати». «Доктор Кайлс, вам не доведеться видавати жодних секретів. Я бачив тіло. Лікар О'Донелл теж. Коли Джеремі знайшов ту дівчину, він одразу прийшов і все розповів. «І ви з О'Донелл вирушили подивитися, як туристи?» Ваше порівняння зовсім недоречне. А ви не подумали, що ви можете стерти сліди, знищити докази? Ми чудово розуміли, що робили. Потрібно було оглянути місце злочину. Треба? Цей особняк не просто моя оселя. Я ще приймаю тут колег із усього світу, і той факт, що насильство трапилося на порозі мого будинку, стривожило нас. Таке будь-кого стривожить. «Наткнись він у себе в саду на труп, Тільки далеко не кожен збиратиме натовп гостей, щоб помилуватися таким видовищем. Ми хотіли дізнатися, чи випадково було скоєно насильство. Що ви маєте на увазі?» «Це могло бути попередження, адресоване нам безпосередньо». Він відставив свою чашку, зосередивши всю свою увагу на гості. Його погляд ніби прибив мору до шовкової спинки крісла». «Ви бачили на дверях знаки, намальовані крейдою? Око. Три перевернуті хрести?» «Так. Я так розумію, на святвечір теж сталося вбивство. Вбили іншу жінку, і на місці злочину, на стіні, в спальні були намальовані такі самі перевернені хрести. Морі навіть не довелося нічого говорити. Цей тип прочитав відповідь у неї на обличчі». Вона майже фізично відчула, як глибоко проник у її свідомість його допитливий погляд і як багато йому так відкрилося. «Ми могли б обговорити це?» – запропонував він. «Тим більше, що подробиці у цій справі мені відомі. Звідки? Хто вам казав?» «Люди, яким я довіряю». Вона недовірливо посміхнулася. «І доктора Доннел з-поміж них?» Любите ви її чи ні, однак у своїй галузі вона людина авторитетна. Подивіться, скільки праць поклала на серійних убивць, навчилася розуміти цих суб'єктів. Говорять, вона навіть ототожнює себе з ними. У певному розумінні не без того. Вона намагається проникнути в їхню свідомість, заглянути в кожний його таємний куточок. Як сам Сансоне, який щойно намагався пронизати мору наскрізь своїм поглядом. «Щоб зрозуміти чудовисько, треба і самій бути чудовиськом», – зауважила Мора. «Ви і справді так вважаєте?» «Якщо мати на увазі Джойсу Доннелд, так, я так вважаю». Він нахилився до неї ще ближче, і голос його перетворився на вкрадливий шепіт. «Може, ви недолюблюєте Джойс з виключно особистих причин?» «Особистих? Вона ж багато чого про вас знає, про ваших близьких». Мора не відповіла – вражено глядячи на співрозмовника. «Вона розповіла нам про Амальтея», – зізнався він. «Вона не має на це права». «Ні для кого не секрет, що ваша мати у в'язниці. Про злочини Амальтеї нам відомо. Це моє особисте життя. Так, і ваш особистий демон, розумію. Вас чорт забирає чому це цікавить. Мене ви цікавите? Ви зіткнулися віч навіть зі злом». Ви бачили його в очах матері, і знаєте, воно нікуди не поділося, воно у вас у крові. І ось що заворожує докторка Айлс, як це ви, що виникла зі злого насіння і раптом на боці ангелів. Я на боці науки та розуму, пане Сансоне, ангели тут ні до чого. Ну добре, отже в ангелів ви не вірите, а в їхніх суперників. Ви маєте на увазі демонів? Вона посміхнулася. «Звичайно ж, ні». «Якийсь час господар особняка дивився на мору з ледь вловимим розчаруванням. Якщо ви самі кажете, ваша релігія, наука і розум, як можна науково пояснити те, що трапилося сьогодні в саду? І з цією жінкою на святвечір. Ви просите мене пояснити природу зла? Так, я не можу. Наука теж. Просто зло існує». Він кивнув головою. Абсолютно вірно. Воно просто існує і завжди було з нами. Якась реальна сутність, яка живе серед нас, переслідує нас, чекає зручного у випадку насититися. Багато хто не знає про зло і не впізнає його, навіть коли воно стосується їх, проходячи вулицею. Говорячи цю фразу, він перейшов на шепіт. На мить запанувала тиша. І до слуху море долинули потріскування дрів в осередку і приглушені голоси в сусідній кімнаті. Але ж ви інша справа», – додав він, – «ви бачили зло на власні очі?» «Я бачила лише те, що бачать детективи щодо розслідування вбивств. Я говорю не про повсякденні злочини, не про чоловіків, які вбивають дружин, і не про постачальників наркотиків, які відстрілюють конкурентів. Я говорю про те, що ви бачили в очах своєї матері». Проспалах, іскри, чи не божественної дьявольської? У димарі загуло повітря, відтяги, що посилилися з вогнища, злетіла хмарка попелу, і тут же осіла, наткнувшись на камінний екран. Полум'я затремтіло, ніби злякавшись незримого вторгнення непроханого гостя. В кімнаті раптом повіяло холодом, наче з неї раптом пішли все тепло і весь світ. «Чудово розумію», – сказав він. «Чому вам не хочеться говорити про Амальтея? Жахливо, коли є такі родичі». «Вона не має до мене жодного відношення», – заперечила Мора. «Не вона виховувала мене. І взагалі про її існування я дізналася лише кілька місяців тому. І все ж таки для вас це небезпечна тема». Вона перехопила його погляд. «Мені справді байдуже. Дивно, якщо вам справді все одно». «Гріхи батьків не передаються нам у спадок, як і чесноти. Інші спадкові риси дуже яскраво виражені, щоб їх не помічати», – він указав на портрет над каміном. «16 поколінь відокремлюють мене від цієї людини, але навіть я не можу позбутися його спадщини. Мені ніколи не відмовитися від того, що він робив». Мора подивилася на портрет. І знову її вразила подібність між живою людиною, що сидить перед нею, і обличчям на полотні. Ви, казали, ця картина – найцінніша родина-реліквія. Не можу сказати, що я був радий її успадкувати. Хто він? Монсеньор Антоніно Сансоне. Портрет був написаний у Венеції в 1561 році, коли Монсеньор був у «Зеніті могутності» а можна сказати, у безодній аморальності. Антоніно Самсони. це ваше ім'я? Я його прямий нащадок. Мора придивилася до портрета. Але ж він був священником. Ви це хотіли сказати, правда? Так. На розповіді про нього може піти вся ніч, як-небудь іншим разом. Скажу тільки, що Антоніне вирізнявся благочестям. Він витворяв з іншими людьми таке, що без сумнів ушокувало б вас. Він замовк. Таким предком не можна пишатися. І все ж у вашому будинку висить його портрет. Як нагадування? Про що? Погляньте на нього, докторко Аз. Схожий на мене, чи не так? Навіть страшно як. По суті, ми з ним як брати, тож він тут і висить. Нагадує мені, що зла людське обличчя і часом доречне. Можна пройти повз таку людину і помітити, як вона вам усміхається, і при цьому навіть не здогадуватися, що вона про вас думає. Ви можете скільки завгодно вдивлятися в його обличчя і ніколи не зрозумієте, що насправді ховається під маскою». Він нахилився до неї, і світло від каміна заграло на сивому волосі, як на срібному шоломі. «Вони схожі на нас, докторко Айлс, тихо промовив він. – Вони?» Ви кажете про них, як про окремий вид? Може, так і є. Пережиток далекого минулого. Все, що я знаю, вони не такі, як ми. і Єдиний спосіб їх дізнатися – відстежувати те, що вони творять. Ти кривавими слідами, прислухатися до стогонів і криків, шукати те, що більшість поліцейських серед непомірну зайнятість просто не помічають. Властивий їм стиль. На тлі відлуння повсякденних злочинів звичайних убивств, ми бачимо точки найвищої напруги, шукаємо сліди чудовиськ. Хто ці? Ми. Люди, які тут зібралися сьогодні ввечері. Ваші гості? Ми всі віримо, що зло не є просто поняттям. Воно є реальним і має фізичне втілення, має обличчя. Він трохи помовчав. Кожен із нас хоч раз у житті бачив його в тілі. Мора здивовано підняла брови. «Сатану? Називайте, як хочете!» – він ней плечіма. «У нього з давніх-давен було багато імен. Люцифер, Абігор, Самаель, Мастема. У кожній культурі узла є своє ім'я. Я і кожен із моїх друзів стикалися з ним особисто. Ми бачили його силу, і зізнатися нам страшно, докторко Айлс». Він упіймав її погляд. «А сьогодні більше, ніж будь-коли» то, ви думаєте, вбивство у вашому саду має до нас пряме відношення, до того, чим ми тут займаємося, і чим же? Ми вивчаємо діяння нелюдів у нас в країні і по всьому світу. Клуб кабінетних детективів? Я так розумію. Мора знову подивилася на портрет Антоні Сансоне, який, напевно, коштував цілий стан, Втім, їй вистачили першого погляду на вітальню, щоб зрозуміти, у хазяїна хати грошей кури не клюють, і часу на всякі чудові захоплення хоч греблю гати. «Чому ж цю дівчину вбили у моєму саду?» – докторка Айлс, – спитав він. «Чому вибір припав на мій будинок і на цей конкретний вечір? То ви вважаєте вся справа у вас і у вашому клубі? Ви бачили малюнки в мене на дверях?» і ті з місця вбивства на святвечір. Але я гадки не маю, що вони означають. Перевернути хрести – давно відомий сатанінський символ. Але мене більше цікавить коло, накреслене крейдою в будинку Лорі Ентакер, на кухонній підлозі. Запоречувати факт то сенсу не було. Ця людина все вже знала. Що означає це коло? Може це захисне кільце? Ще один символ із сатанинських обрядів, накресливши це коло, Лорі Енн, мабуть, намагалася захищатися. Може, вона хотіла приборкати найвищі сили зла, які сама і викликала? Стривайте, Ви думаєте, що його накреслила сама жертва, щоб убезпечити себе від дьявола? Її тон не залишав жодного сумніву, вона вважала його теорією цілковитим маренням. Якщо вона накреслила його сама, значить у неї не було жодного уявлення, кого чи що вона викликає. Полом я раптом затремтіло, і яскраво спалахнула. Мора повернулася на звук внутрішніх дверей і побачила, як увійшла доктор Джойс Доннел. Помітивши мору, вона зупинилася, здивована. Потім звернулася до Сенсоне. «Мені пощастило». Після двогодинних розпитувань бостонські молодці нарешті зволіли відпустити мене додому. «Ти влаштував надзвичайно чудову вечірку, Ентоні. Сьогоднішній вечір тобі не вдасться перевершити». «Залишається сподіватися, що ти маєш рацію», – зауважив Санцони. «Дозволь, я подам тобі пальто». Він підвівся і відсунув дерев'яну панель, за якою вмістилася вбудована шафа. Подав одону Ентоні облямоване хутром пальто, і вона швидко з котячою грацією накинула його на себе, ковзнувши по рукам самсонит своїм світлим волоссям. Мора вловила в цьому швидкоплинному дотику якусь фамільярність, невигадану гру між двома людьми, які добре знають один одного. Можливо, навіть дуже добре. Застібаючи гудзики, одонаг дивилася на Мору. Давно не бачилися, докторко Айлс, сказала вона, як поживає ваша мати? Вона завжди знає, куди бити, тільки не показує, що вона зачепила тебе заживе. Уявлення не маю, відповіла Мора. Ви так одного разу її не відвідали? Ні. Та ви, мабуть, і без мене це знаєте. О, останній раз я розмовляла за Мальтеєю понад місяць тому і з того часу її більше не бачила. Одонал неквапливо натягала вовняні рукавички на довгі витончені пальці. Під час тієї зустрічі вона мала непоганий вигляд, якщо вам це цікаво, ані трохи. Їй дали роботу у тюремній бібліотеці. Вона перетворилася на справжнього книжкового хробака, прочитала всі підручники з психології, які потрапили до неї до рук. Одонал замовкла, щільніше натягуючи рукавички на останок. Якби в неї раніше була можливість навчатися в коледжі, вона б стала справжнім світилом. Але моя мати обрала інший шлях – хижака, безжальної вбивці. Як не намагалася Мора відсторонитися, як не намагалася забути Амальтею, щоразу дивлячись у дзеркало, вона бачила очі своєї матері, її рота, її підборіддя, з дзеркала на неї дивилася чудовисько. «Їїй справі я маю намір присвятити цілий розділ своєї наступної книги», – заявила Одонал. «Якщо у вас буде бажання якось посидіти й поговорити зі мною, це суттєво доповнило б її історію. Мені тут нічого додати». Одонал тільки посміхнулася. Вона явно чекала такої відповіді. «Запитати ніколи не шкідливо», – сказала вона і подивилася на сансони. Подивилася довгим поглядом, ніби хотіла... Щось сказати, але в присутності морі не могла. Доброї ночі, Ентоні. Може розпорядити, щоб Джеремі провів тебе додому для вірності? Не варто. Вона обдарувала його променистою усмішкою, що здалася морі відверто кокетливою. Я вже якось сама про це подбаю. Обставини змінилися. Боїшся? Не боятися в нашому становищі було повною нерозсудливістю, вона обмотала шию шафу. Цей жест був навмисне театральним, ніби Одона хотіла показати, що така несенітниця, як страх, не здатна зупинити її. Завтра подзвоню. Сансоневі чинив двері, впустивши в будинок затишне повітря з хмарою сніжинок, що всіяли старовинний килим яскравими блискітками. Будь обережна. Кинув він на прощання, стоячи у дверях і дивлячись, як у Донелл прямує до своєї машини. Він зачинив двері лише після того, як вона від'їхала. І знову звернув погляд на Мору. «Виходить, ви з вашими друзями ставите себе на бік ангелів?» – сказала Мора. «Так і є. А вона? На чиєму боці?» «Знаю, вона не товаришує захисниками закону та порядку, але в неї така робота, як у свідка захисту». Виступати проти обвинувачення. Тільки я знайомий із Джойс уже три роки і точно знаю, на чиєму боці. Ви в цьому цілком впевнені?» Мора взяла пальто, яке раніше повісила на спинку канапи. Але він навіть не спробував допомогти їй одягнутися. Мабуть, відчув, що на відміну від Одонелна навряд чи це їй сподобалося б. Застіпаючи гудзики, вона... Як їй здалося, відчувала на собі погляд двох пар очей. З портрета за нею спостерігав і Антоній Сансоне, пронизуючи її поглядом крізь пелену чотирьох століть. Вона не втрималася і ще раз подивилася на портрет, на зображення людини, чиї дії навіть через століття кинули в тремтіння його прямого нащадка і тезку. «Ви казали, що дивилися злу просто в вічі», – уточнила вона – обертаючись до господаря будинку. «Ми обоє пережили це. У такому разі ви, напевно, помітили, – додала вона, – що воно дуже маскується». Мора вийшла з дому в нічну імлу і вдихнула крижане повітря. Попереду чорною річкою тягнувся тротуар. Відблиски вуличних ліхтарів утворювали на ньому острівці блідого світла. На вулиці залишилася тільки одна патрульна машина – вона стояла з працюючим двигуном, і Мора розглядила за кермом поліцейського. Вона помахала йому рукою. Він махнув її у відповідь. «Нервувати немає причини», – подумала вона, рушивши з місця. «Машина моя тут, неподалік, та й поліцейський поряд. Сансоне теж». Вона озирнулася і помітила, що він все ще стоїть на сходах перед вхідними дверима і дивиться вслід. І все-таки вона дістала брелок із ключами від машини і приставила великий палець до кнопки аварійної сигналізації. Рухаючись тротуаром, Мора придивилася до кожної тіні, намагаючись обловити її рух. І тільки опинившись у машині і зачинившись за собою дверцята, вона відчула, як напруга покинула її. «Пора додому, саме час сьорбнути чогось міцнішого». Опинившись удома, Мора виявила на автовідповідачі два повідомлення. Спершу вона пройшла на кухню і хлюкнула собі в келих бренді. Потім повернулася до вітальні. Потягуючи з килиха, підійшла до телефону і натиснула кнопку відтворення. Почувши голос першого, хто дзвонив, вона заумерла. Це Деніел. «Немає значення, як пізно ти повернешся, і коли прослухаєш моє повідомлення, все одно подзвони. Прошу тебе. Мені так неприємно думати, що ми з тобою...» Пауза. «Мора, нам треба поговорити. Передзвони!» Вона не врухнулася, стоючи, стискаючи пальцями келих із Бренді, і чекала, коли пролунає друге повідомлення. «Докторко Айлс, це Ентоні Сансони». Я просто хотів переконатися, що ви дісталися додому без подій. Передзвоніть мені, будь ласка, і підтвердіть, що з вами справді все гаразд. На цьому авто замовк. за мовку. Мора зітхнула, зняла слухавку та набрала номер. Особняк Сансоне. Джереміо апарата. Це докторка Айлз. Не могли б ви? Здравствуйте, докторка Айлз. Зараз я його покличу. Ні, просто передайте, що я вже вдома. «Наскільки я знаю, йому дуже хотілося поговорити з вами особисто. Не варто його турбувати. Доброї ночі!» «Доброї ночі, лікарю!» Мора поклала трубку і схилилася над апаратом, роздумуючи, чи набирати інший номер. Тут на ганку почувся гучний удар. Мора стерпенулась, пройшла до вхідних дверей і вимкнула на ганку світло. Зовні вітер зіймав клуби найдрібнішого, наче пил снігу. Там на підлозі валялася бурулька, що розбилася на безліць блискучих осколків, схожа на кінжал, що розколовся. Мора вимкнула зовнішнє світло, пригорнулася до вікна і побачила, як повз її будинок проїхала вантажівка зі служби комунального господарства, посипаючи обмерзлу дорогу піском. Вона повернулася до вітальні, сіла на диван і дивилася на телефон, допиваючи рештки бренді. Моро, нам треба поговорити, передзвони. Вона поставила келик, погасила світло і попрямувала до спальні. 22 липня, фаза місяця перша чверть. Тітка Емі стоїть біля плити і задоволенням, м'яку корову виглядом помішує в каструлі рагу. День сьогодні похмурий, на заході згущаються хмари, чуються віддалені гурки тигрому, а вона ніби не звертає на них уваги. У тітончиному світі щодня сонячний. Вона не бачить і не боїться зла. Вона схожа на домашню худобу, що жиріє на придорожньому фермерському конюшиному полі, на таку собі вівцю, яка не підозрює, що таке скотобійня. За відблисками щастя вона не бачить прірви, що розкрилися в неї під ногами. Вона зовсім не схожа на мою маму. Тітка Емі відвертається від плити і каже, обід майже готовий. Давайте накрию на стіл, пропоную я, і вона обдаровує мене вдячною усмішкою. Як мало треба, щоб їй догодити, поки я розставляю на столі тарілки, розкладаю серветки та виделки з зубцями вниз на французький манер, ловлю її люблячи погляд. Вона бачить перед собою тільки тихого милого хлопчика і навіть не уявляє, хто я насправді. Тільки моя мати це знає. Мама може простежити наш родовід до самих гіксосів, які правили Нижнім Єгиптом у ті часи, коли священним вважався бог війни. У твоїх жилах тече кров стародавніх мисливців, казала мама. Тільки нікому про це не розповідай, бо люди не зрозуміють. За столом я майже весь час мовчу. Їхніх балачок про сімейні справи цілком вистачає, щоб заповнити тишу. А балакають вони про те, що Теді поробляв сьогодні на озері, і що Лілі чула вдома в Лорі Енн, та який чудовий урожай помідорів вони зберуть у серпні. Коли закінчуємо їсти, дядько Пітер запитує, хто хоче до міста за морозивом? Я єдиний, хто вважає за краще залишитися вдома. Я стою біля вхідних дверей і дивлюся, як їхня машина від'їжджає. І як тільки вона ховається за пагорбом, піднімаюся сходами в тітончину з дядечковою спальню. Я давно чекав нагоди, щоб обстежити її. Там все пропахло лимонною рідиною для полірування меблів. Ліжко акуратно заправлено, хоча де-не-де -де все ж таки помітні сліди безладу. Дядечіні джинси на спинці, стільця. Пара-трійка журналів на нічному столику – ніби на доказ того, що в цій кімнаті живуть справжні люди. У ванні відкриваю аптечку, і там серед звичайних таблеток від головного болю та капсул від застуди знаходжу рецепт дворічної давності, виписаний на ім'я доктора Пітера Соула. Валіум – 5 мг. Приймати по одній таблетці тричі на день у міру відчуття болю у спині. У бульбашці залишилася щонайменше дюжина пігулок. Повертаюся до спальні. Висуваю ящики комода і дізнаюся, що у тітоньки розмір бюзгалтера 80В і що вона носить бавовняну білизну, а дядечко довгі труси в обтяжку. У нижньому ящику знаходжу ще ключ. Для дверей замалий. Здається, я знаю, для чого він. Внизу в дядечиному кабінеті вставляю ключ у замок і дверця та секретаря широко відчиняються. Там на полиці лежить його пістолет. Старий такий, батьківський спадок. Напевне, тому він його береже. Ніколи не дістає, і, на мою думку, навіть побоюється брати до рук. Замикаю секретер і кладу ключ назад у нижній ящик комода. За годину чую, як до будинку під'їжджає їхня машина. Спускаюся вниз і коли вони проходять до хати, всіх вітаю. Тітонька Емі, побачивши мене, посміхається. Який жаль, що ти не поїхав із нами. Мабуть, нудно тобі було. Від пронизливого вереску гальм Лілі Соул стерпенолася і відразу прокинулася. Підняла голову, застогнавши від болю в шиї і заспаними очима оглянула сільську місцевість. Вже зайняв світанок, і ранковий туман затягнув золотавим серпанком схили пагорбів, що поросли виноградниками та росистими фруктовими садами. Вона сподівалася, що бідні Паулу і Джорджу перенеслися в такі ж чарівні краї, адже якщо хтось і заслуговує на місця на небесах, то це вони. Але я їх не побачу. Це мій єдиний шанс опинитися у раю тут і зараз. Коротка мить спокою. Нескінченно солодка, тому що триватиме вона недовго, я вже знаю. Прокинулася нарешті, сказав по італійському шофер, блиснувши на неї своїми карими очима. Минулої ночі, коли він зупинився на узбіччі на виїзді з Флоренції і запропонував її підвести, вона його добре не розгледіла. Тепер у ранковому світлі, що проникало в кабіну вантажівки, вона побачила грубоваті риси його обличчя, виступаючий лоб і чорну одноденну щитину на підборідді та щоках. О, вона чудово розуміла його промовистий погляд. Так чи ні, синьорино? Американські дівчата згідливі, варто їх підвести, запропонувати ночівлю, і вони вже в тебе в ліжку. «Тільки шунурки погладжу», – подумала Лілі. Ні, їй, звичайно, траплялося переспати з першим зустрічним або двома, а може трьома, якщо її змушували обставини. Тільки ті чоловіки не були позбавлені чарівності і завжди давали їй те, чого вона тоді особливо потребувала – не дах над головою, а тепло своїх обіймів, можливість насолодитися коротким примарним щастям від думки, хто хтось може її захистити. Якщо тобі немає де зупинитися, сказав шофер, у мене в місті є квартира. Дякую, не потрібно. Тобі є куди податися? У мене тут друзі. Вони запропонували погостювати в них. А де вони мешкають? Підкину тебе прямо до них. Він знав, що вона бреше. Просто вирішив перевірити. Правда, запевнив він. Просто. Довезіть мене до вокзалу. Вони мешкають неподалік. Він знову ковзнув поглядом по її обличчю. Очі шофера не подобалися Лілі. Вона помітила в них підступний вогник, подібний до блиску в очах на мистинках змії, що згорнулася в клубок, у будь-яку мить готової до китка. Він раптом знизав плечима і посміхнувся, прикидаючи, що йому все одно. «Раніше була в Римі?» «Так». «Добре говориш, італійською?» «Не дуже», – зізналася вона собі – не встигну відкрити рота, як усім одразу ясно, іноземка. Довго пробудеш у Римі? Не знаю. Поки буду в безпеці. Поки не вирішу, куди рушити далі. Знадобиться допомога – дзвони. Він дістав з кишені сорочки візитну картку та її, Номер мого мобільного. Якось подзвоню, сказала вона, запихаючи куртку в рюкзак. Мріяти нешкідливо, аби скоріше від нього позбутися. Біля римського вокзалу Терміні вона вибралася з вантажівки і помахала водієві на прощання. І весь час, поки переходила вулицю до вокзалу, відчувала спиною його погляд. Не озираючись, вона увійшла до будівлі вокзалу і там обернулася, подивившись назад через вікно, щоб перевірити, де його вантажівка. Він стояв на колишньому місці і на щось чекав. «Забирайся ж!» Подумки, наказала вона: "Відчепися, чорт би тебе забрав". Тут позаду вантажівки засигналило таксі. Лише тоді він нарешті рушив з місця. Вона вийшла з будівлі вокзалу і попрямувала до площі Республіки, і там забарилася, приголомшена гулом натовпу, шумом автомобілів і смердючим вихлопним газом, що висів у розжареному повітрі. Перед тим, як залишити Флоренцію, Лілі ризикнула підійти до банкомату і зняти з картки 300 євро, тож тепер вона відчула себе багачкою. Якщо не шикувати, цих грошей вистачить тижнів на два. Щоправда, харчуватися доведеться хлібом із сиром та кавою, а тулитися у найбідніших туристичних готелях. Саме тут, у цьому районі, можна знайти, що подешевше. Серед натоупів іноземних туристів – які входять і виходять із будівлі вокзалу, загубитися простіше простого. Але все одно треба дивитися в обоє. Зупинившись біля магазину будь-якої всячини, вона задумалася, як найпростіше змінити свою зовнішність. Перефарбуватися не підходить. У країні чернявих красунь краще залишитися брюнеткою. Може переодягтися, щоб не виглядати такою вже очевидною американкою, Зняти джинси і одягнути якесь дешеве плаття. Вона пройшлася по покорній крамниці і через півгодини вийшла з нею в легкі блакітні бавовняні сукні. Потім у пориві марнотратства вона дозволила собі скуштувати величезну порцію спагетті з болонським соусом. Першу гарячу справу за останні два дні. Соус був такий собі. Макарони якісь водяністі, переварені. Але вона проковтнула цю купу замилу душу, підібравши з кибочкою черствого хліба все м'ясо до останнього шматочка. Наситившись досталь і відчувши, як їй на плечі тяжким тягарем опустилися спика, вона, засинаючи на ходу, вирушила на пошуки готелю і знайшла в одному із брудних провулків. Біля парадного входу собаки залишили свої смердючі сувеніри – з віком звисала білизна, а над сміттєвим баком, переповненим відходами та битим склом, зищав незліченний рім мух. Близьк. Вікна в номері, що вона зняла, виходили в тінистий внутрішній дворик. Роздягаючись біля вікна, вона спостерігала за худою кішкою, що схопила щось зовсім крихітне, але роздивитися, що саме Лілі не змогла. «Може, шматок мотузки? Чи не в даху мишу?» Роздягнувшись до спідньої білизни, вона лягла на горбувати ліжко і почала прислуховуватися до обрезкання тих, хто висів за вікнами, з боку двору, кондиціонерів, до звуків, клаксонів і гуркоту автобусів вічного міста. У місті з мільйонами населенням легко загубитися, хоч на якийсь би час, подумала вона, так просто мене не знайти, навіть самому д'яволові. Будинок Едвін Феллуєя розташовувався на околиці Ньютона. Він стояв біля кромки засніжених полів для гольфу, що належали Бребертському заміському клубу. І його вікна виходили на східний рукав чізкейк-брука, що нагадував цю пору року блискучу замерзлу стрічку. Незважаючи на те, що він не був найбільшим будинком у районі величезних особняків, виглядав він досить вишукано та оригінально, чим відрізнявся від більшості інших місцевих розкішних будівель. Стіни його були повиті товстими стеблами глицинії, що вчепилися в будинок, наче уражені артритом довгі кострубаті пальці. Вони ніби чекали весни, коли сонце життєдайним теплом відігріє їх вузлуваті суглоби, і вони знову розцвітуть пишним кольором. Один із фронтонів був прикрашений широким округлим вітражем, що нагадував величезне різнокольорове око. По краях гострого шиферного даху нерівними зубами виблискували бурульки. На подвір'ї височіли скульптури з гордовито піднесеними зледанілими головами, що ніби опритомніли посеред зимової сплячки і піднялися над сніговою поленою. Крилата фея – що на люту перетворилася на льодяник. Дракон тимчасово не здатний дихати полум'ям. Струнка діва з віночком на чолі, більше схожим на припорошену снігом крижану корону. «Наскільки це потягне?» – спитала Джейн, дивлячись на будинок з вікна машини. «Мільйона на два? На два з половиною? У цій місцевості біля поля для гольфу, думаю, скоріше чотири», – відповів Баррі Фрост. «За цей чудовий старий будинок? На мою думку, не таки вже й старий. Ну, тоді, значить, хтось добряче постарався його постаріти. Будинок із родзинкою, я так сказав би?» «Точно, будиночок семи гномів». Джейн виринула на під'їзну алею і припаркувалася поряд із вантажівкою. Коли вони вийшли з машини нарясно посипану піском бруківку, Джейн помітила на приладовому щитку вантажівки табличку «Інвалід» і, зазирнувши всередину через заднє скло, побачила підйомний пристрій для інвалідного візка. «Ау! Ви слідчі?» – гукнув їх чийсь голосний голос. Жінка, що стояла на ганку і махала їм рукою, виглядала цілком здоровою. «Обережніше! Бруківка слизька!» Але я намагаюся регулярно посипати піском для гостей, але практичне взуття тут незамінне. Епітет практична, зауважила Джин, піднявшись по сходах і потискаючи жінці руку, якнайкраще підходив до одягу Едвіни Фелуєй. На ній була мішкувата куртка твідова і вовняні штани, заправлені у високі гумові чоботи, словом, повне убрання якоїсь англійської селянки. Втім, їй явно подобалося зображати себе таку, про що можна було судити не тільки з зелених чоботів, що не промокали, а й за характерною доганою. Їй вже, напевне, було 60, але вона виглядала міцною і стрункою, як дерево. У неї було маловидне обличчя, розчервоніли на морозі і широкі, як у чоловіка плечі, сиве волосся акуратно підстрижене, під пажа. Спереду скріплена черепаховою шпилькою-пряжкою, тому її вилицювати обличчя цілком відкрите, як і яскраво-сині очі. Косметика була їй ні до чого, вона і так виглядала дуже ефектно. «Я поставила чайник», – повідомила Едвіна, запрошуючи обох детективів до будинку. «На той випадок, коли вам раптом заманиться чаю». Вона зачинила за ними двері, зняла чопоти і засунула ноги в шкарпетках у поношеній капці. Тут звідкись зверху почувся собачий гавкіт. Собаки, судячи з тембру, були й великі. «О, я зачинила їх у спальні. Вони не дуже люблять сторонніх. І до того ж досить злі. Нам теж треба розутися?» – спитав Фрост. «Господи, і думати забудьте. Собаки вічно снують туди-сюди, – «Он, скільки піску нанесли, тож за підлого я не турбуюся, давайте сюди ваші куртки». Роздягаючись, Джин з цікавістю розглядала склепінчасту стелю над головою. Відкриті кровки стирчали, мов балки над залом у якомусь середньовічному замку. Округлий вітраж, на який вона звернула увагу ще на вулиці, переливався всіма кольорами веселки – Немов підсвічені середини які у скляній банці, куди б вона не звернула погляд, скрізь помічала якісь дивовижні речі, ось ніша з дерев'яною мадонною, прикрашеною золотом та різнокольоровим склом, а ось православний триптих, написаний у тонах самоцвітного каміння, різьблені фігурки тварин і тибетські шалі, побудовані в ряд середньовічні церковні лави. Біля однієї зі стін нагромаджувався справжній індіанський тотемний стоп за два поверхи, що діставав до самої стелі. «Ну і ну», – здивувався Фрост, – «у вас тут дуже цікаво, мем». Мій чоловік був антропологом і колекціонером, збирав усілякі лякі давнини, доки було де це все тримати. Вона вказала на голову орла, що увінчала тотемний стоп. Це його улюблена річ – і найцінніше з усього, що тут є. Варто, мабуть, цілий стан, тільки мені дорога тут кожна річ, якою б страшною вона не здавалася, і особисто я не змогла б розлучитися з жодною. А ваш чоловік помер, сказала вона без жодних вагань, констатувала факт, що відбувся. Він був трохи старший за мене, тож я вже давно вдова, але п'ятнадцять років ми так і пожили разом. Поки вона вішала їхні куртки в стіну шафу, Джин встигла розглядіти серед безладу, що панував там, тростину чорного дерева з дивним набалдашником, людським черепом. «Таку гидоту, – подумала вона, – я вже давно запхала кудись подалі». Едвіна зачинила дверця та шафи і знову повернулася до гостей. «Думаю, ви, повуха, ув'язнули в цьому розслідуванні?» «Ось ми вирішили полегшити вам працю». «Полегшити?» – здивувалася Джейм. Почувши пронизливий свист чайника, Едвіна подивилася у бік коридору. «Давайте пройдемо на кухню і сядемо», – запропонувала вона і попрямувала до коридору, човгаючи тапочками старою дубовою підлогою. «Ентоні, попереде, у вас багато неясного, то ми ж склали для вас цілий розклад. Усього, що ми згадали…» «Про минулий вечір. Пане Сансоне обговорював це з вами? Він зателефонував мені вчора ввечері і розповів про все, що трапилося після мого відходу. І дуже дарма. Краще б ви не розмовляли з ним на цю тему. Едвіна зупинилася посеред коридору. Це ще чому? Так ми блукатимемо, як сліпці. Якщо ми хочемо допомогти поліції, треба бути впевненими у своїх свідченнях. Я воліла б отримати незалежні свідчення від наших свідків. Кожен член нашої групи цілком незалежний. Повірте, кожен із нас дотримується свого власного погляду. Іншого, Ентоні, не треба. Саме тому нам так добре працюється разом. Свий чайника раптом стих, і одвіна глянула у бік кухні. О, здається, він вимкнув його. Він? Чи в будинку є ще хтось? Едвіна поспішила на кухню і сказала, «Стривай, я сама. Не турбуйся, Віні. Чай я вже заварив. Ти ж хотіла ірландське снідану, а?» В інвалідному візку спиною до гостей сидів чоловік, власник вантажівки, що стояв на під'їздній алеї. Він розгорнув коляску, збираючись привітатися, і перше, що кинулося в очі Джин, в темне волосся і окуляри в товстій черепаховій оправі – його сірі очі дивилися на неї пильно і з цікавістю. Виглядаю він досить молодо, років на 25, і годився Едвіну сини. Говорив він з американським акцентом, та й взагалі між ними не було спорідненої подібності, між міцно складеною, здоровою на вигляд Двіною та цим блідим юнаком. «Дозвольте, я вас познайомлю», – сказала Едвіна. «Це детектив Фрост та детектив Ріцолі». А це Олівер Старк. Джинс здивовано глянула на хлопця. Ви ж один із вчорашніх гостей, у будинку у Сансоні. Так, підтвердив Олівер, і замовк, вивчаючи її обличчя. А що тут такого? Ми думали поговорити з вами окремо. Їм не сподобалося, що ми встигли обговорити справу в нашому колі, пояснила Едвіна. Я ж тобі казав, але ж набагато продуктивніше зібрати всі деталі воєдино. Це заощаджує час. Едвіна підійшла до обіднього столу і зібрала всі газети від «Банг Post до Irish Таймс» у важку пачку. Перенесла її на буфетний стіл і висунула кілька стільців. «Заходьте, будь ласка, сідайте. А я поки що схожу на гору. За папкою». «За папкою?» – запитала Джейн. «Так». «Ми ж тут цілу справу завели. Ентоні вважав, що вам знадобляться копії. Едвіна вийшла з кухні, і потім на сходах почулися її гучні кроки. «Міцна, як дерево, правда?» – сказав Олівер. Ніколи не думав, що англійки бувають такі здорові. Він підкотився до столу і поманив їх рукою. «Розумію, це проти заведених у вас у поліції правил». Опитування кожного свідка окремо і таке і інше, але наш метод справді продуктивніший. До того ж, сьогодні вранці ми провели сеанс конференц-зв'язку з Готфрідом. Тож тепер у вас будуть показання одразу трьох свідків. «Ви маєте на увазі Готфріда Баума?» – уточнила Джейн. «Четвертого гостя?» «Так, вчора ввечері він поспішав на літак до Брюсселя» тож вони задвіною пішли раніше. Ми зателефонували йому кілька годин тому, щоб порівняти записи, і всі наші свідчення майже повністю збігаються. Слабко посміхнувшись, він глянув на Джейн. На моїй пам'яті це перший єдиний випадок за весь час, коли ми в чомусь виявили повну одностайність. Джейн зітхнула. «Чи бачите, пане Старку? Мене ніхто так не кличе. Я Оллі!» Джейн сіла. Тепер їхні очі були на одному рівні. Він глянув на неї трохи глузливо, і Рідсолі це зовсім не сподобалося. Його погляд ніби говорив «Я розумний і знаю це, звичайно розумніший за якусь там дамочку поліцейську». Роздратування викликав і той факт, що швидше за все він мав рацію. Він уособлював стереотип такого собі юного генія – з яким побоюєшся сідати за одну парту на уроці математики. На диво хлопчика, який вже здав контрольну з алгебри, поки всі інші ламають голову над першим завданням. «Ми не прагнемо порушити ваші правила», – пояснив Олівер. «Просто хочемо допомогти, і це цілком можливо, якщо ми працюватимемо разом». Зверху почулися собачі гавкіт і цокання пазурів по підлозі – «Строгий окрик едвіний і скрип дверей, що замикалися. Ви допоможете нам, тільки якщо відповідатимете на наші запитання», – заперечила Джин. «Мабуть, ви мене не зовсім розумієте. І чого я не розумію? Наскільки корисними ми можемо бути для вас, наша група?» «Ну так, пан Сансоне розповідав, у вас же клуб борців зі злочинністю – це суспільство, не клуб». «А в чому різниця?» – поцікавився Фрост. Олівер перевів на нього погляд. «Ми – серйозна організація, детектив. Об'єднуємо людей з усього світу. Та й ніякі ми не любителі. Ви що, служите в правоохоронних органах, Олі?» – здивувалася Джин. «Насправді я математик, але мої справжні покликання – семіотика. Вибачте, «Я займаюся тлумаченням знаків та символів, їх походженням і змістом, як явним і прихованим». «Ага, а пані Фелої? «Вона антрополог і лише недавно до нас приєдналася. Про неї дуже високо відгукувалися у нашому лондонському відділенні». «Ну, а пан Сансоне? Він, напевно, не служить у поліції?» «А міг би. Він казав, що був до пенсії професором». Викладав історію у Бостонському коледжі. На мою думку, нічого спільного з поліцейським. Олівер посміхнувся. Ентоні завжди применшує свою значущість. Дуже схоже на нього. Тут на кухню повернулася Едвіна з папкою в руках. На кого, Олі? Ми говоримо про Ентоні. Поліція думає, він лише відставний викладач коледжу. І це його цілком влаштовує. Едвіна сіла тому що не створює реклами. І все-таки, що нам слід про нього знати, поцікавився Фрост. Ну, що він досить заможний, відповіла Едвіна. Це і так ясно. Я маю на увазі дуже заможний. Цей будинок кубіком Хілі не йде ніяке порівняння з його маєтком у Флоренції або з будинком у Лондоні, додав Оллі. І це має справити на нас враження, запитала Джейн. Едвіна відповіла їй холодним пильним поглядом, після чого пояснила. «Гроші самі по собі не здатні вразити. Те, як людина їх витрачає, ось що має справляти враження». Вона поклала папку з досьє на стіл перед Джейм і додала. «Це вам, детективи». Джейн відкрила папку на першій сторінці. Це була акуратно надрукована хронологія подій минулого вечора – відновлених по пам'яті трьох співтрапезників – Едвіни, Олівера та таємного Готфріда Баума. Час вказаний приблизно. 18.00 приїжджають Едвіна та Готфрід. В 18.15 приїжджає Олівер Старк. 18.20 приїжджає Джойсу Донелл. 18.40 Джеремі подає першу страву. Далі повністю викладалося обіднє меню – за концом слідували заливне з лосося з молодим салатом, вирізка з яловичини зі смаженою хрусткою картоплею. Після цього тонко нарізаний сир реблушом під келих портвейну. І нарешті під кава торт захер із збитими вершками. О 21.30 Едвіна і Готфрід вирушили в аеропорт Логан, там де Едвіна висадила Готфріда оскільки йому треба було летіти до Брюсселя. О 21.45 Бікон Хілл залишив Олівер, він попрямував додому. «Це все, що нам запам'яталося хронологічно», – пояснила Едвіна. «Ми намагалися бути якомога точніше». «Так, аж до консомі», – подумала Джейн, знову переглядаючи хронологію подій. «Нічого корисного тут для неї не було». Все це повторювало слова Сансуна та його Дворецького, тільки з додатковими кулінарними подробицями. Загалом картина складалася наступна. Зимовий вечір у Біконхіл протягом 20 хвилин з'їжджаються четверо гостей. Вони поділяють з господарем будинку вишукане трапезу і, потягуючи вино, обговорюють злочини, скоєні за день навіть не підозрюючи, що в цей самий час зовні в стильному саду, за будинком вбивають жінку. А ще клуб борців зі злочинністю. Користі від цих любителів ну на гріш. Наступна сторінка в папці була листком поштового паперу, увінчений однією єдиною готичною літерою «М». А під нею приписка «Зроблена від руки. Твій висновок, Олівер». Є -с. Ентоні Сансон. Джейн перейшла до наступної сторінки і побачила фотографію. Її вона одразу дізналася. Знаки намальовані на дверях чорного входу у будинок Сансоні, що виходить у сад. «Це ж із вчорашнього місця злочину», – сказала Джейн. «Звідки у вас фотографія?» Ентоні надіслав сьогодні вранці. «Це один із знімків, він зробив їх учора». «Фотографія не підлягає поширенню», – сказала Джим. «Це ж доказ. І дуже цікавий», – зауважив Олівер. «Знаєте, що це? Ці символи. Сатанинські знаки. О, відповідне свідомо. Ви бачите на місці злочину дивні символи і приходите до висновку, що це справа рук кровожерливих сатанистів, затятих лиходіїв, за загальноприйнятою думкою». «На вашу думку, тут ще щось криється?» – поцікавився Фрост. «Я не говорю, що сатанисти не могли створити таке. Вони справді використовують перевернутий хрест як символ Антихриста. І те вбивство на святвечір, коли жертву обезголовили, а довкола голови накреслили на підлозі коло і згоріли свічки, звісно, це нагадує сатанинський обряд. Звідки ви це знаєте?» – Олівер глянув на Едвін. Вони і справді вважають, що ми в повному не віддані, правда? Неважливо, звідки ми дізналися про всі подробиці, сказала Едвін, але ми знаємо про цю справу. А що ви думаєте про цей символ, спитав Фрост, показуючи на фотографію? Схоже на око. Це теж сатанинський знак. Як сказати, відповів Олівер. Спершу давайте розглянемо те, що ви бачили на місці вбивства на святвечір. Там було намальоване червоною крейдою коло, і всередині його вбивця помістив відрізану голову жертви. Ще там було п'ять свічок, що згоріли по метру кола. І що це значить? Загалом і коло – досить примітивний символ, але водночас універсальний. Він може означати все, що завгодно – сонце, місяць, захист, вічність, відродження, життєвий цикл. Ну і, звичайно, у сатанинських культах він – Крім того, уособлює жіночий статевий орган, адже ми не знаємо, який сенс вкладав у нього той, хто накреслив його тієї ночі. Але це могло бути чимось сатанинським, зауважив Фрост. Звичайно. А п'ять свічок можуть означати п'ять кутів пентаграми. Ну а тепер давайте подивимося на те, що було намальовано минулого вечора на дверях чорного входу у будинок Ентоні. Він вказав на фотографію. «Що ви тут бачите?» «Око. Опишіть його докладніше». З нього ніби випливає сльоза, а під ним наче стерчить вія. Олівер дістав з кишені сорочки ручку і перевернув аркуш поштового паперу на зворотний чистий бік. «Я зображую його чіткіше, і тоді ви ясно побачите всі елементи цього символу». І він відтворив малюнок на аркуші паперу. «Схоже на око», – зауважив Фрост. «Так, тільки завдяки всім цим деталям вії, сльози, очі виглядають зовсім особливо. Цей символ називається «уджат». Знавці сатанинських обрядів скажуть вам, що це символ всевидячого ока Люцифера, а сльоза, бо він оплакує непідвладні йому душі». Деякі теоретики таємних змов стверджують, що таке саме око зображено на американських купюрах. Ви маєте на увазі на вершині піраміди? Точно, так званий доказ того, що у світі грошей усім заправляють шанувальники сатани. Ми знову повертаємось до сатанинської символіки, сказала Джин. Це лише одне з тлумачень. А як щодо інших? Цей символ. Також використали стародавнє братство франк-масонів, і тут у нього зовсім невинний зміст. У масонів цей символ освіти – осяяння. «Прагнення пізнання», – пояснила Едвіна, – «розуміння таємниць ремесла». «Чи не хочете ви сказати, що вбивство скою масон?» – здивувалася Джейн. «Боже мій, звичайно ж ні», – вигукнув Олівер. «Я мав на увазі зовсім інше». Бідолашних масонів стільки звинувачували в різних смертних гріхах, я не збираюся уподібнюватися їхнім обвинувачам. Викладаю вам короткий урок історії. Як ви вже знаєте, мій коник тлумачення знаків та символів. Спробую пояснити, що цей символ у Джад дуже-дуже древній, і протягом всієї історії він служив для різних цілей. Для деяких... Його значення було священно, для інших це був жахливий знак, символ зла. Однак початкове його значення, що сягає часів стародавнього Єгипту, куди менш зловісне, воно швидше навіть практичне. І яке воно? Він зображує око Гора, бога сонця. На малюнках і скульптурі Гора зазвичай зображували з головою сокола, а його земною іпостасію був фараон. Джин зіткнула. Виходить, це може бути і сатанинський символ, і символ осяяння, або око якогось єгипетського бога з пташиною головою. Існує інша можливість. Сподіваюся, ви її назвете. Олівер знову дістав ручку та намалював інший варіант ока. А цей символ, знову заговорив він, узвичайився в Єгипті близько 1200 років до Різдва Христового, він зустрічається в іеретичному листі. «Те саме око Гора?» – спитав Фрост. «Так, тільки зверніть увагу, тут він складається із окремих частин. Райдужна оболонка зображена у вигляді кола між двома половинами склери, а ось сльози та загнута вія, як ви її назвали. Загалом усе виглядає як стилізований варіант. У джад, проте практичне застосування в нього було особливе – це математичний символ. Кожна частина ока є дріб. Він написав на малюнку цифри. Ці дроби утворюються шляхом поділу наступних чисел навпіл. А все око є ціле число – одиницю. Ліва половина склери – одну другу. Вія – одну тридцять другу. Може, в цьому є якийсь сенс? Поцікавилася Джейн. Звичайно, і який же? У цьому оці – Можливо, особливе послання. На першому місці вбивство відрізану голову помістили в коло. На другому ми маємо зображення у джад на дверях. Що, якщо вони якось пов'язані, ці два символи? Що, якщо один є ключем до тлумачення іншого? Ви маєте на увазі математичний ключ? Так, і коло дома першого вбивства уособлював якийсь елемент у джад. Джин придивилася до малюнків Олівера, до цифр, які він накидав у різних частинах всевидячого ока. «Отже, кажіть, коло на місці першого вбивства, можливо, райдужна оболонка?» «Так, і є якоюсь величиною. Ви хочете сказати, чи відображує якесь число, дріб?» Вона глянула на Олівера і помітила, що коли він нахилився до неї, на його щоках від хвилювання виступила фарба. «Так», – підтвердив він. «Що ж це, на вашу думку, задріб?» «Чверть», – відповіла вона. «Правильно», – він усміхнувся. «Правильно». «Чверть чого?» – спитав Фрост. «Ну, поки що ми цього не знаємо. Може, чверть місяця або одна з чотирьох пір року. А може це означає, що він завершив лише четверту частину своєї роботи?» – припустила Едвіна. «Так», – погодився Олівер. «Можливо, він дає нам знати, що вбивств буде більше, загалом чотири, як він планує». Джейн глянула на Фроста. Стіл був накритий на чотирьох. У тиші, що настала за тим, у Джейн раптом оглушливо задзвонив мобільний телефон. Вона відразу дізналася номер, дзвонили з криміналістичної лабораторії і одразу відповіла. Рідсолі. привіт, детектив, це Ерін». Щодо слідів на місці злочину, пам'ятаєш те червоне коло на підлозі на кухні? Ну так, саме зараз ми про нього й говоримо. Так от, я порівняла той барвник із кухні зі знаками з місця злочину в біконхілі із малюнками на дверях. Фарбувальна речовина і тут, і там те саме. Виходить, злочинець в обох випадках користувався однією тією червоною крейдою? Загалом тому я й дзвоню. Тільки це не червона крейда. А що? Дещо цікавіше. Криміналістична лабораторія розміщувалася у південному крилі Бостонського поліцейського управління на Шредер-Плаза, у тому ж коридорі, що і відділ з розслідування вбивств. Джейн і Фрост проходили повз вікна з видом на похмурий застарілий район Роксбері. Сьогодні під суцільним сніговим покривом все здавалося чистим і білим, навіть небо очистилося і повітря здавалося прозорим, але Джейн ледь звернула увагу на блискучі контури будівель. Її думки були вже в кімнаті С-269, де містилася трасологічна лабораторія. Криміналістка Ерін Волчко вже чекала на них. Як тільки Джейн із Фростом увійшли до кабінету, вона обернулася, відірвавшись від мікроскопа, над яким до цього схилялася і взяла папку, що лежала поряд на робочому столі. «З вас обох прочитається», – сказала вона. «Я дуже попрацювала ось над цим». «Ти завжди так кажеш», – зауважив Фрост. «На цей раз я серйозно. З усіх слідів з першого місця злочину – Ось із цими, я думала, клопоту буде найменше. Але ні, довелося обшарити там все вздовж і впоперек, поперек, щоб визначити, чим же було намальовано те коло. І це ніяка не крейда. Нє, Ерін простягла їй папку. На, ось, поглянь. Джейн розкрила папку. Там зверху лежав аркуш фотопаперу з дивними зображеннями. Червоні кулі на плямистому фоні. «Я почала з аналізу під оптичним мікроскопом із великим збільшенням», – сказала Ерін. «Від 600 до 1000 разів. Ось ці кульки – частинки пігменту, зібраного з того самого місця на кухонній підлозі, де було намальоване червоне коло. І що це значить? А ось що! Як бачиш, ступінь фарбування у них різний, отже частки неоднорідні». Показник заломлення теж різний – від 2,5 до 3,0,1, до того ж більшість частинок двояко заломлюючих. Тобто, це безводні частинки оксиду заліза, речовини поширені у світі. Воно і надає глині характерних відтінків, воно ж використовується у художніх фарбах для отримання червоного, жовтого чи коричневого кольору. Поки що не бачу нічого особливого. І я так думала. А потім копнула глибше. Спершу я вирішила, що це частинки дрібного або пастельного олівця. І почала порівнювати їх із зразками з двох магазинів художнього приладдя, тут, по сусідству. Чи є збіги? Ні. Відмінність стала очевидною лише під мікроскопом. По-перше, гранули червоного пігменту в пастельних олівцях – майже не відрізняються за ступенем забарвлення та показником заловлення, тому що безводні частинки окису заліза, які використовують в багатьох нинішніх барвниках, синтетичні. Промислового виготовлення, а не натуральні, здобуті із землі, у промисловості застосовується з'єднання під назвою «червоний Марс» – суміш заліза з окисами алюмінію. Виходить, що гранули пігменту на цих знімках не синтетичні? Ні, це безводний окіз залізи природного походження. Її ще називають гематитом. Слово походить від грецького «кров», тому що інколи він буває червоного кольору. А щось натуральне зараз виробляють? Довелося добряче попрацювати, щоб знайти спеціальні креди, пастельні олівці, де як барвник використовувався гематит. Але в крейдах міститься вуглекислий кальцій, а в пастельних олівцях промислового виробництва для скріплення барвника вживається натуральний клей, свого роду крохмаль на кшталт метилоцелюлози, чи камедь трагаканта. Все це змішується в пасту і пропускається через прес-форму, щоб вийшов пастельний олівець, але жодних слідів камедь трагаканта або крохмалю, що склеює в пробах з місця злочину, ми не виявили. Не знайшли ми достатньої кількості вуглекислого кальцію, щоб можна було з упевненістю стверджувати, так, це сліди кольорової крейди. Виходить, ми маємо справу зі штуковиною, якою не знайти в жодному художньому магазині. Тут точно. «Тоді звідки взялася ця червона речовина?» «Ну, давай спершу поговоримо про цей самий пігмент. Що ж він насправді?» «Ти сказала гематит». «Правильно, безводний ок із заліза, але у складі кольорової глини вона називається інакше – охрою». «Це щось на зразок тієї фарби, якою американські індіанці розмальовують собі обличчя?» – уточнив Фрост. Людство користується охрою вже щонайменше 300 тисяч років. Її знаходили навіть у могилах неандертальців. Зокрема, червона охра, зважаючи на все, широко застосовувалася під час похоронних церемоній, напевне тому, що дуже схожа на кров. Нею малювали на печерах у кам'яному віці та на стінах Помпеї. Стародавні розфарбовували нею свої тіла для краси, а також використовували як бойове забарвлення. Застосовували її в магічних ритуалах. В сатанинських обрядах також у неї колір крові, і яку релігію не візьми, у будь-який цей колір має символічну силу, відповіла Ерін. У вашого вбивці дуже незвичайний смак. Так, тепер ми це знаємо, погодилася Джейн. Я хочу сказати, він досить добре знайомий із історією. Для своїх ритуальних мистецтв він використовує незвичайну крейду, а той самий примітивний пігмент, який використовували за часи палеоліту. І відкопав він його, ясна річ, не в себе на ділянці. Але ж ти сказала, червона охра зустрічається у звичайній глині, зауважив Фрост. То може він її справді викопав? Не може, якщо його ділянка знаходиться десь неподалік. Ерін кивнула на теку, яку Джейн все ще тримала в руках. Тепер глянь на результати хімічного аналізу. Нам дещо вдалося виявити за допомогою газохроматографічного аналізу та романівської спектроскопії. Джейн розкрила папку на наступній сторінці і побачила комп'ютерну роздруківку, діаграму з численними сплесками кривої. Ти все це поясниш? Звичайно. Почнемо з романівської спектроскопії. Перший раз чую. Таку технологію використовують археологи для дослідження історичних артефактів. Тут за допомогою оптичного спектра речовини визначаються його властивості. Найбільша перевага такого способу в тому, що сам предмет залишається цілим і неушкодженим – так можна досліджувати пігменти всього, що завгодно, від покривів мумії до туринської плащиниці, не завдаючи шкоди самому матеріалу. Я попросила доктора Іена Маккевоя з археологічного факультету Гарварда проаналізувати результати нашої спектроскопії. І він підтвердив, у наших пробах справді містяться оки заліза, глина та кремній. Це червона охра? Так, червона охра. Але ж ти і так це знала? І все-таки було приємно отримати його підтвердження. Доктор Макеві навіть запропонував допомогти встановити її походження, визначити, з якої частини світу ця найчервоніша охра. І таке справді можливе? Ця технологія поки що на стадії розробки. І в суді, як доказова база, ймовірно, буде визнана не скоро. Але докторові Макевію... Було дуже цікаво порівняти наші проби із зразками Охри, які він зібрав у різних частинах світу. Він відзначає концентрацію інших 11 елементів у пробах, таких як магніт, титан та торій. Суть його теорії в тому, що кожному конкретному географічному району відповідає певний набір мікроелементів, це те саме, що дослідивши проби грунту, з автомобільних покришок встановити, наприклад, що в цих пробах містяться частинки свинцю і цинку з видобувної ділянки десь у Міссурі. У нашому випадку з охрою ми вивчаємо пробу щодо змісту у ній 11 різних елементів. Тих інших елементів. Правильно, ось так археологи і склали цілу базу даних про джерела охри. Але навіщо? За допомогою такої бази можна визначити походження того чи іншого предмета. Наприклад, яке походження баровника з Туринської плещаниці? Франція чи Ізраїль? Якщо знайти відповідь на це питання, можна встановити походження плещаниці. Чи, скажімо, на скельні малюнки, де давній митець брав охру. Якщо за кілька тисяч кілометрів від тих місць, де малював, то він або сам ходив добувати її, або набув у когось, адже певні форми товарового обміну існували ще в доісторичні часи. Ось чому ця база має важливе значення. Вона дозволяє нам зазирнути у життя давніх». «Що там з'ясувалося про наші проби пігменту?» – спитав Фруст. «А ось що!» – Ерін посміхнулася. «По-перше, вони містять досить значну кількість двокису марганцю. 15%, що надає пігменту глибшого насиченішого відтінку. У таких самих пропорціях двоокіс марганцю міститься і в червоній охрі, яка була в ході в середньовічній Італії. Це італійський барвник? Та ні. Венеціанці привозили його з інших місць. Після того, як доктор Макевой порівняв профілі всіх елементів, він, зокрема, встановив одне з можливих місць його походження. Червону охру там видобувають і досі – острів Кіпр. «Мені треба глянути на карту світу», – сказала Джейн. «Про всяк випадок я скачала одну з інтернету», – повідомила Ерін, вказавши на папку. Джейн знайшла потрібну сторінку. «Ага, ось». «Це у Середземному морі, на південь від Туреччини. На мою думку, куди простіше було взяти червону крейду», – зауважив Фрост. «Та й набагато дешевше. Ваш убивця вибрав незвичний пігмент із маловідомого джерела. Може, він має зв'язки на Кіпрі? Або він просто затіяв з нами гру», – припустив Фрост. «Малює всілякі дивні знаки і користується дивними пігментами» начебто хоче заморочити нам голову. Джейн продовжувала розглядати карту і думала про знак на дверях чорного ходу в будинку Ентоні Сансон. Отже, все видячи око. Вона глянула на Фроста. Єгипет якраз на південь від Кіпру. Згадала про око гора? А це що? запитала Ерін. Знак, залишений на місці злочину у Біконхілі, пояснила Джейн. Гірн Давньої єгипетський бог Сонця, сатанинський символ? Поки не відомо, який сенс у нього вкладає злочинець, сказав Фрост. Кожен думає по-своєму, що він сатаніст або любитель історії, або всього лише божевільний. Ерін кивнула. Щось на кшталт сина Сема? пам'ятаю, поліція витратила багато часу, з'ясовуючи, хто він такий, цей таємничий син а виявилося, що це лише слухова галюцинація вбивці, говорить собака. Джейн закрила папку. Знаєте, я дуже сподіваюся, що наш злочинець теж божевільний. Чому ж, поцікавилася Ерін, бо набагато страшніше, якщо це не так, якщо він зовсім у здоровому глузді. Джейн і Фрост сіли в машину лише після того, як прогрівся двигун, а де Фростер прояснив запотіле лобове скло. От якби так само просто можна було розчистити туман навколо вбивці, подумала Джейн. Ніяк не можу скласти собі його портрет, уявити, як він виглядає. Хто він? Містифікатор. Художник? Історик? Я знаю тільки, що він живодер. Фрост натиснув на газ, і вони рушили в дорогу. Цього разу набагато повільніше, зазвичайне, оскільки зледніла дорога була слизькою. Небо зовсім розчистилося, і температура повітря впала. Цього вечора обіцяла бути найхолоднішою за всю зиму. У такий час краще всього сидіти вдома. Такого вечора сподівалася і вона. Зло навряд чи вибереться на вулицю. Фрост проїхав Коламбус-Авеню на схід, у бік Біконхіла. Вони із Джейн збиралися ще раз оглянути місце злочину. У салоні нарешті стало зовсім тепло, і Джейн до смерті не хотілася знову виходити назовні, де лютував вітер, і йти на заднє подвір'я будинку Сансоне, де залишилися замерзлі сліди крові. Помітивши, що машина наближається до Масачусетського авеню, Джейн попросила «Зверни праворуч». «А ми хіба не до Сансоне їдемо?» «Зверни, будь ласка». «Як скажеш». Фрост повернув праворуч. «От так і їдь. До Олбані-стріт». «До судмедекспертів чи що?» «Ні». «Тоді куди?» «Тут, недалеко, у двох кварталах». Джейн озиралася на номери будинків, поз які вони проїжджали, і раптом сказала «Стій, приїхали». Вона глянула на другий бік вулиці. Фрост пригальмував біля краю тротуару і дивився на Джейн. «Кінкос? У мене тут батько працює!» Вона глянула на годинник. «Так, зараз близько полудня. І що будемо робити? Чекати!» «Фу ти, Ти це через матір? Ця історія псує мені все життя! Твої предки посварилися? Що ж, буває!» «Стривай! Оселиться твоя мати в тебе! Уявляю, як це сподобається, Еліс!» «Я впевнений, що все це скоро скінчиться, і твоя мама повернеться до себе». «Якщо вся справа в іншій жінці, то ні». Вона раптом випростилася. «А ось і він». Френк Рідсолі з'явився за дверей кінкоса, застібаючи куртку на блискавку. Подивився на небо, помітно здригнувся і видихнув хмару пари, що тут же побіліла на холоді. «Схоже, зібрався на обідню перерву», – зауважив Фрост. І що з цього? А ось що? Тихо промовила Джейн. Ось що з того? Тут із дверей вийшла якась жінка. Пишне волосся, блондинка в чорній шкіряній курці і блакитних джинсах в обтяжку. Френк усміхнувся і обхопив її рукою за талію. І так обійнявши, вони попрямували вулицею протилежний від Джейн і Фроста бік. «Дідька лисого!» – вилаялася Джейн. «Виходить правда?» «Знаєш, по-моєму, нам час їхати. Ти тільки глянь на них, тільки подивись!» Фросту вімкнув двигун. «Насправді я б не відмовився перекусити. Може, поїдемо?» Джейн відчинила двері і вискочила з машини. «Ой, рід кинь!» Вона рванула через вулицю і рушила тротуаром слідом за батьком. «Гей!» – гукнула вона. «Гей!» Френк зупинився. Його руками, моволі, зісковзнула сталії супутниці. Повернувся і, роззявивши від здивування рота, дивився на дочку, що наближалася, а блондинка все ще обіймала Френка, незважаючи на його марні спроби звільнитися. Здалеку жінка і справді здавалася ефектною, але, підійшовши ближче, Джейн помітила глибокі зморшки, що розходилися від куточків її очей. Їх було не приховати. Ніякою косметикою. До того ж від неї тнуло тютюном. І Френк поклав око на цю товстозаду волохату шльондру? Ну, вилита сучка золотого ретрівера. Джені, почав Френк, – зараз не час. А коли він прийде той час? Я подзвоню гаразд, увечері про все й поговоримо. Френк Любий, що відбувається? – здивувалася блондинка. Не смій називати його Френкі. Джейн дивилася на жінку. «А тебе як звуть?» Блондинка підняла підборіття. «А ти хто така?» «Відповідай, чорт би тебе забрав!» «Ну давай, змуси мене!» Блондинка подивилася на Френка. «Се ще хто? Чорт, забирай!» Френк схопився рукою за голову і простогнав, наче від болю. «О боже! Бостонська поліція!» – оголосила Джейн і, діставши поліцейський жетон, засунули його білявці в обличчя. А тепер назви своє ім'я. Блондинка навіть не глянула на посвідчення. Вона не могла відірвати зляканих очей від Джейн. «Сенді?» – пролепитала вона. «Прізвище?» – «Хафінгтон». «Посвідчення особи?» – запитала Джейн. «Джейні!» – звернувся до неї батько. «Кінце!» Сенді покірно дістала гаманець і показала свої права водія. А що ми таке зробили? Вона підозріло поглянула на Френка. Що ти накоїв? Несенітниця якась, тільки промовив він. І коли ця несенітниця припиниться, га? насідала на нього Джейн. Коли ж ти нарешті прийдеш до тями? Не твоя собача справа. Та невже? Вона зараз сидить у моїй квартирі і, мабуть, обливається сльозами і все тому, що твоя проклята ширинка навстіж. Вона. Знову здивувалася Седді. «Про кого мова? І після 37 років спільного життя ти проміняв її на цю шльомдру? Нічого не розумієш», – стояв на своєму Френк. «О, я чудово все розумію!» «Ти навіть уявити не можеш! Вколюю все життя, як проклятий білого світа не бачу, а хтось тільки куховарити і вміє. Мені вже 61 рік, і що я маю?» По-твоєму, чи не можна хоч раз у житті порадіти? Думаєш, у мами багато радостей? Це вже її труднощі. І мої теж. Так, тільки я тут ні до чого. Ой, знову заговорила Сенді. То це твоя дочка? Вона подивилася на Джейн. Ти ж сказала, що коп. Френк зітхнув. Так, вона у нас коп. А ти знаєш, що розбив їй серце? Продовжувала Джейн. Чи тобі все одно? А як щодо мого серця? Трутилася Сенді. Джейн навіть не звернула уваги на блондинку. Вона дивилася на Френка в притул. Я не впізнаю тебе, тату. Раніше я поважала тебе, а тепер подивися на себе. Який ти жалюгідний, просто жах. Варто було цій білобрисій шльонтрі повертіти задом і ти, як той дурний собака, повів носом. Перейдь, тату, гуляй. Френк пригрозив їй пальцем. Ну, я тобі покажу. Думаєш, ця повія подбає про тебе, коли ти захворієш і зляжеш, га? Думаєш, почне нянчитися з тобою? Господи, та вона хоч готувати вміє. Та як ти смієш? обурилася Сенді. Мене же то нам не залякаєш? Мама, простить тебе, тату, точно знає, поговори з нею. «Твої дії протизаконні!» – збентежилася Сенді. «Це чисте насильство, поліцейське свавілля!» «Зараз я тобі покажу, що таке поліцейське свавілля!» – гаркнула у відповідь Джин. «Якщо ти продовжуватимеш тиснути на мене?» «І що ти зробиш? Арештуєш мене?» Раптом почала насідати на неї Сенді, звузивши очі до обрамлених тушею щелинок. «А ну, давай!» – блондинка щосила тицьнула пальцем у груди Джейн. «Спробуй!» Далі була мимовільна дія. Джейн зреагувала миттєво, незамислюючись. Вона схопила Сенді за зап'ястя і вивернула їй руку. Крізь шуму у вухах від припливу крові вона почула, як Сенді застогнала, лаючись, і як батько вихнув «Припини! Заради Бога! Перестань!» Далі Джейн діяла чисто машинально – вона штовхнула Сенді з усієї сили та тут же впала на коліна. Так Ріцолі зазвичай поводилася зі злочинцями. Тільки цього разу нею керувала справжня людь, що змушувала Джин сильніше викручувати руку, прагнути завдати болю цій жінці, принизити її. «Ріцолі, господи, Ріцолі, годі!» Окрик Фроста зрештою заглушив удари її власного пульсу. Вона різко випустила Сенді, відпустила назад і, важко дихаючи, ту подивилася на дамочку, яка так і стояла навколішки посеред тротуару і хникала. Френк опустився навколішки поряд із Сенді і допоміг їй підвестися. «І що? Чорт, забирай, ти збираєшся тепер робити!» Френк подивився на дочку. «Заарештуєш її? Ти ж бачив, вона штовхнула мене!» Вона була засмучена. Вона перша почала виступати. Рідсолі, тихо промовив Фрост. Може, скінчимо на цьому? Я могла б заарештувати її, видихнула Джин. Могла б, хай йому чорт. Так, погодився Фрост. Звісно, могла б, але невже це потрібно? Джин важко зітхнула. У мене є важливіші справи, пробурмотіла вона, розвернувшись, попрямувала назад до машини. Не встигла вона залізти на пасажирське сидіння, як батько з білявкою вже зникли за углом. Фроссів сів поруч і зачинив за собою двері. «Не треба було цього робити», – сказав він. «Давай, чіпай». Ти ніби з ланцюга зірвалася. Ти хоч бачив її. Мій батько сплутався з якоюсь мерзенною дівкою. Ось тому ти маєш триматися від неї якнайдалі, інакше ви укокошите один одного. Джин зітхнула і впустила голову на руки. Що я скажу мамі? Нічого. Фроз завів машину та від'їхав від краю тротуару. Їхній шлюб не твоя ця справа. Доведеться їхати додому, дивитися їй у вічі і бачити там біль. Ось чому це дуже моя справа. Тоді будь доброю дочкою, порадив він. Нехай вона поплаче тобі в жилетку. Тепер їй це потрібно. Що я скажу мамі? Припаркувавшись поряд із будинком, Джин якийсь час сиділа в машині і з жахом міркувала про те, що буде далі. Може не казати їй про те, що трапилося сьогодні? Адже Анжела і так знає, що батько зустрічається із золотою ретрівершою. То навіщо турбувати їй рану? Навіщо принижувати ще більше? Будь я на її місці, мені хотілося б знати все, і дуже не хотілося, щоб моя рідна дочка від мене щось приховувала, як би боляче це не було. Джин вийшла з машини, все ще роздумуючи, що ж сказати матері. Хоча розуміла, на що б вона не наважилася, вечір все одно буде зіпсований. І навряд чи якесь слово чи справа здатна полегшити мамині страждання. Будь доброю дочкою, як сказав Фрост, нехай вона поплачеться тобі у жилетку. Ну, що ж, це цілком у її силах. Піднімаючись сходами на третій поверх, вона відчувала, що з кожною сходинкою їй стає все важче йти. І подумки проплинала міс Сенді Гафінтом, що перевернула все їхнє життя в городному. Вже тепер я не спущу з тебе очей, спробую тільки перейти дорогу в недозволеному місці. Я буду тут, як тут. Чи не заплатиш штраф за порушення правил стоянки? Що ж нарікай на себе? Якщо мама не може дати здачі, вже я, чорт забирай, зможу. Вона вставила ключ у замок своєї квартири і раптом злякалася, прислухавшись до голосу матері, що доносився за дверей, на її сміх. Мамо, відчинивши двері, вона відчула запах кориці та ванілі, і тут почула інший сміх. До болю знайомий, чоловічий. Вона пройшла на кухню і побачила відставного детектива Вінса Корсака. Той сидів за столом з чашкою кави в руці. Перед ним стояла величезна тарілка із цукровим печивом. «Привіт», – сказав Вінс, піднімаючи чашку на знак «Вітання». Малятка Реджина, що сиділа поруч з ним на дитячому стільчику, теж підняла свої крихітні рученята, ніби вирішила передражнити дорослого. Гум. А ти що тут робиш? Дженні, пробурчала Джела, дістаючи з духовки деко зі свіжою випічкою і поставляючи його стигати на плиту. Ну, як ти розмовляєш з Вінсуном? З Вінсуном? Вона називає його Вінсуном? «Він зателефонував, щоб покликати вас із Гепріелем на вечірку», – пояснила Анджела. «І вас теж, пані Ріцолі», – уточнив Корсак, підморгнувши Анджелі. Анджела так і спалахнула, але не від жару духовки. «Тримай у парі, він почув запах печива по телефону», – сказала Джейн. «Я тут пекла печиво і кажу йому, коли поспішиш, дивишся і тобі перепаде». «Та що б я відмовився від такої пропозиції?» – засміявся Корсак. «Гей, а здорово, коли мама живе з тобою, вірно говорю?» Джин подивилася на його обсипану крихтами м'яту сорочку. «Бачу, ти зав'язав із дієтою, а ти я бачу у гарному настрої». Корсак відпив кави і витер рота пухкою рукою. «Чув, що в тебе біса таємнича справа?» Він замовк і глянув на Анджелу. Вибачте за вираз, пані Ріцолі. Та кажіть, що хочете, відповіла Анжела. Почувайтеся як удома. Тільки, будь ласка, не потурай йому. Якийсь там сатанинський культ, вів далі Корсак. І ти це чув? Піти у відставку не означає стати глухим або німим. Нехай Корсак роздратував її своїми грубими жартиками і неохайним виглядом. Він був одним із найтямущих слідчих. З тих, кого вона знала, незважаючи на те, що минулого року йому довелося вийти у відставку через серцевий напад, він так і не зміг розлучитися з роботою. Вечорами, у вихідні, вона й зараз частенько заставала його в барі дойла, улюбленій забігайловців бостонських поліцейських, за розмовами про останні поліцейські справи. Навіть у відставці він сукорсаку судилося померти поліцейським. «А що ти чув?» – поцікавилася Джейм, сідаючи до столу. «Що ваш клієнт-художник залишає по собі цікаві картинки і обожнює?» Корсек затнувся і глянув на Анжелу, що ссипала печиво з дека. «Фігурне різьблення. Я близький до істини?» «Навіть занадто!» Висипавши залишки печива в пакет із застіпкою-близьковкою, Анжела закрила його і театральним жестом поставила перед Ковсаком. Джин ніяк не чекала, повернувшись додому застати Анджелу в такому настрої. Її мати клопотала на кухні, збираючи сковорідки та миски, а потім мила їх у мильній воді. Анжела зовсім не виглядала нещасною, покинутою чи пригніченою. Вона ніби скинула десяток років. Невже так буває, коли тобі зраджує чоловік? «Розкажи, Джейн, про свою вечірку!» попросила Анжела, підливаючи каву корсаку. «Ах, ну так!» Він голосно сьорбнув з чашки. «Розумієш, я тиждень тому підписав папери на розлучення. Майже рік суперечок щодо грошей, і ось усе позаду. Ну і я тут подумав, може настав час відсвяткувати моє нове становище? Адже я тепер вільний птах? Я і комірчину вже свою прикрасив, класний шкіряний диван прикупив» телевізор із великим екраном, куплю ще пару ящиків пивка, покличу друзів, і ми всі разом добре потосуємося. Він перетворився на підлітка, тільки 55-річного, товстопузого і лисіючого, подумала Джейн. Який він жалюгідний! «То ти прийдеш, правда?» – спитав він у Джейн. «Друга субота січня. Треба обговорити з Гейбріелом. Якщо він не зможе, приходь одна. «Тільки не забудь прихопити собою старшу сестру!» Він підморгнув Анжелі і та хикнула у відповідь. Обстановка ставала все більш напруженою, і Джейн навіть відчула полегшення, почувши приглушений дзвінок свого мобільного телефону. Вона пройшла до вітальні, де залишила сумочку, і дістала телефон. «Рід Солі!» – відповіла вона. «Лейтенант Маркет не витрачав час на гарні слова». «Будьте поштивіше, з Антоні Сансоне», – сказав він. З кухні долину в Корсака, і це вдарило її по нервах. Вже коли надумався фліртувати з мамою, заради Бога, роби це десь в іншому місці. «Чув, ви докучаєте йому та його друзям?» – вів далі Маркет. «Тоді може пояснити, що, на вашу думку, означає докучати?» «Ви допитували його майже дві години, зводили його дворецького та гостей». І сьогодні знову поверталися до нього із запитаннями. «Ви поводитеся з ним як із підслідним?» «Ну, мені шкода, якщо я його образила, але ми працюємо, як завжди». Ріцолі, не забувайте, будь ласка, він поза підозрою». «Я поки що не дійшла такого висновку. У нього була Одонел, і в нього ж у саду вбили касовіць. Коли дворецький знаходить тіло, що робить ваш Сансоне? Фотографує» і розповсюджує серед своїх друзів. «Бажаєте знати правду?» «Ці люди ненормальні. Вже Сансоне точно». «Він не входить до числа підозрюваних. Я його з цього числа не виключаю. Можете мені вірити? Дайте йому спокій!» Джейн носіклася. «Може, пояснити, лейтенанти?» – тихо промовила вона. «Чого ще я не знаю про Ентоні Сансони? Нам не потрібні такі вороги!» «Ви його знаєте?» «Особисто ні, просто мені спустили зверху вказівку, веліли поводитися з ним шанобливо. Джейн вимкнула телефон, підійшла до вікна і зазирнула на вечірнє небо, що помітно зблікло. «Мабуть, сніг знову піде», – подумала вона. «Варто тільки сподіватися, що кругом ясно, як раптом на небі з'являються хмари, що закривають огляд». Вона знову взяла мобільний телефон і почала набирати номер. Мора спостерігала у оглядове вікно, як Йошима в свинцевому фартуху встановлює коліматор над черевною порожниною. На деяких людей після приходу на роботу в понеділок вранці чекає звичайна паперова рутина і нічого більше. А Мору цього ранкового понеділка чекала дівчина, вона лежала на секційному столі. Вже роздягнена. Мора побачила, як Йошима виринув через свинцевий кран і витяг з коліматора рентгенівську касету з плівкою, щоб віднести її на прояв. Він глянув на неї і кивнув головою. Мора відчинила двері і повернулася до секційної зали. Увечері, сидячи на впочапки в саду Ентоні Сансони і тремтячи від холоду, вона бачила це саме тіло лише у світлі кишенькових ліхтариків. Нині оголене тіло детектива Єви Касовіц лежало перед нею під яскравим освітленням, що змив найменше тіні. Кров з тіла змили, і свіжі рожеві рани проступали на ньому з усією виразністю. Рвана рана на голові, колота в ділянці грудної клітки нижче грудини. Очі без повік, з під дією повітря рогівками. Саме від них мора не могла відвести погляд. Від цих понівичених очей. Скрип дверей сповістив про прихід Джейн. «Ще не починали?» – спитала вона. «Ні. Ще хтось буде? Сьогодні лише я». Джейн зупинилася, заплутавшись у халаті, і глянула на стіл. На тіло мертвої колеги. «Треба було її підтримати», – тихо промовила вона. «Коли олух із нашого відділу почали діставати її своїми тупими жартиками», я мала покласти цьому кінець раз і назавжди. Це вони повинні почуватися винними, Джейна, не ти. Але ж і зі мною таке було, і я знаю, яке воно. Джин подивилася на відкриті рогівки мертвої дівчини. А ці очі не вдасться впорядкувати для похорону. Знадобиться закрита труна. Окогора, тихо промовила Джин. Що? Той малюнок на дверях у будинку Сансоне. Це стародавній єгипетський символ. Називається Уджад, всевидяче око. Хто тобі це сказав? Один із гостей Сансоне. Вона глянула на мору. Ці люди, Сансоне і його друзі, дивний вони народ. Чим ближче їх дізнаюся, тим сильніше мені тремтить, Особливо від нього. Тут із проявочною повернувся Йошима стосом готових плівок. Коли він став розкладати їх на переглядовому столі, вони, як звичайно, характерно побрязкували. Мора взяла масштабну лінійку, виміряла рвану рану голови і швидко занесла розміри на папір, закріплений на планшеті із затискачем. «Знаєш, а він дзвонив мені тієї ночі», – сказала вона, не зводячи очей. «Хотів переконатися, що я дісталася додому без пригод». «Хто? Сансоне?» – Мора підвела очі. «Ти вважаєш його підозрюваним?» «Сама поміркуй. Знаєш, що зробив Сан Суне, коли вони знайшли тіло? Щодо того, як він зателефонував до поліції. Взяв фотоапарат і все сфотографував. А наступного ранку Дворецький розіслав фотографії його друзям. Тільки скажи, що тут нічого дивного. І ти його підозрюєш». Помовчивши трохи, Джейн зізналася. «Ні. А якби підозрювала, нажила б собі неприємностей. Ти це про що?» Гембріел тут спробував дещо для мене з'ясувати, обдзвонив своїх знайомих, щоб дізнатися більше про нього. Але він і рота не встиг розкритий, як усі двері перед ним разом зачинилися. ФБР, Інтерпол, ніхто з них не побажав обговорювати Сансоне. Схоже, у нього вгорі є друзі, і всі за нього горою. Мора згадала будинок у бікон Хілі, дворецького, старовинні умови. З таким станом не дивно. Усе це перепало йому у спадок. Ясна річ таких грошей на одному викладанні історії середніх віків у Бостонському коледжі, ні в життя не заробиш. Про який конкретно стан мова йде? Пам'ятаєш будинок у Біконхілі? І це для нього лише жалюгідна халупа. У нього є будинки в Лондоні та Парижі, а ще родовий маєток в Італії. Він типовий холостяк, при грошах. І на вигляд нічого собі. Ось тільки у світських хроніках не миготить, не влаштовує благодійних балів, не збирає грошей для жодних благих цілей, прямо затворник якийсь. Він не справив на мене завсідника світських раутів. Що скажеш про нього? Та ми з ним недовго розмовляли. Але ж таки розмовляли. На вулиці було дуже холодно, і він запросив мене на чашку кави. І це не здалося тобі дивним. «Що саме? А ти, що він зробив тобі особливе запрошення? І я була за це йому вдячна. І, до речі, в будинок мене покликав дворецький. Саме тебе? Сансони, знав, хто ти? Так, трохи повагавшись, зізналася Мора. І що він від тебе хотів? Мора перейшла до тулуба, виміряла колоту рана на грудях і вписала розміри до протоколу. Питання стали надто різкими, до того ж їй зовсім не подобався їхній прихований зміст, що Ентоні Сансоне нібито вирішив нею скористатися у своїх особистих інтересах. «Я не розповіла йому про справу нічого особливого, Джин, якщо ти про це питаєш. Але ж ти говорила з ним про це? Ми говорили про кілька речей. Ну і йому, зрозуміло, захотілося дізнатися про мою думку». «Не дивно, адже тіло знайшли в саду. Він, звичайно, людина цікава і, може, навіть ексцентрична». Мора відповіла на пильний погляд Джейн, і він здався їй до неприємності випробуючим. І вона знову перейшла до тіла. Питання Джейн доставляли їй набагато більше занепокоєння, ніж рани. «Ексцентричний? Тільки це слово і спадає тобі на думку?» Мора згадала, як допитливо сенсони спостерігав за нею вночі, як у його очах мерехтіло відбити полум'я каміна, і на думку їй прийшли вже зовсім інші слова – розумний, привабливий, страхітливий. «А тобі не здалося, що від нього трохи віє жаху?» – запитала Джейн. «Особисто мені здалося. Чому? Ти була в нього вдома? Там, як у фільмі жахів, розриви та спотворення часу». Тільки ти не бачила інших кімнат з усіма цими портретами, так і витрічаються на тебе зі стін, ну прямо як у замку Дракули. Він викладач історії? В минулому. І більше не викладає. Можливо, це фамільні реліквії, не дрібниці якісь? Певна річ, він цінує спадщину предків. Так, спадщина предків. І з цим йому пощастило. Він багаті у четвертому поколінні. Однак він досяг успіху і на академічній ниві. За це його варто шанувати. Він же не став нікчемним лідером. У тому весь фокус, їхній сімейний траст фонд був заснований його прадідом ще 1905 року. Угадай, як він називається. Гадки не маю. Фонд Мефісто. Мора підвела очі і з подивом подивилася на джин. Мефісто? пробурмотіла вона. «Що, здивувалася? сказала Джейн. «І про яку ще спадщину предків можна говорити з такою назвою?» «А що таке Мефісто?» – поцікавився Йошима. «Я подивилася у словнику», – відповіла Джейн. «Це скорочення від Мефістофель. Док, мабуть, знає, хто це». «Це ім'я з легенди про доктора Фауста», – пояснила Мора. «Про кого?» – спитав Йошима. «Лікар Фауст-чарівник», – пояснила Мора. За допомогою таємничих знаків він викликав д'явола. З'явився з злий дух на ім'я Мефістофель і запропонував йому укласти з ним договір. Який ще договір? Замість чаклонських знань усіх доктор Фауст продав душу дьяволові. Значить, Мефісто – слуга сатани. Докторка Айлз почувся в переговорному пристрої голос Луїзи, секретаря мори. «Вам дзвонять по зовнішньому зв'язку. Перша лінія. Якийсь пан Сансоне. Вас з'єднати чи мені записати його?» «До речі, про д'явола». Мора зустрілася поглядом із джин і побачила, що та швидко кивнула. «З'єднайте», – попросила Мора. І, знімаючи на ходу рукавички, попрямувала до телефону, що висів на стіні, зняла слуховку і промовила. «Пане Сансоне?» «Сподіваюся, я вас не дуже відволікаю», – сказав він. Мора глянула на тіло, що лежало на столі. «Єва, касовіць не заперечуватиме», – подумала вона. Мерці терплячі за всіх на світі. «Хвилинку можу поговорити. Цієї суботи я влаштовую у себе звану вечерю, і мені дуже хотілося б, щоб ви до нас приєдналися». Мора трохи помовчала, шкірою відчуваючи погляд Джин. «Мені треба подумати», – нарешті відповіла вона. «Знаю, ви думаєте, з чого це?» «Так і є. Обіцяю, що до слідства розпитувати не буду. Я не стала б це обговорювати у будь-якому разі, адже ви знаєте». «Звичайно, але я запрошую вас не за цим. Тоді навіщо?» «Дурне питання, навіть не тактовне, але не поставити його вона не могла. У нас із вами спільні інтереси, загальні турботи». Не зовсім розумію, що ви маєте на увазі. Приходьте в суботу, годині о сьомій, тоді й поговоримо. Спершу мені треба подивитися у свій щоденник, я вам повідомлю. І вона почепила слухавку. З якого дива він дзвонив? поцікавилася Джин. Просто запросив мене на вечерю. Йому щось від тебе треба. Нічого такого, як він запевняє. Мора підійшла до шафи і виняла з шухляди чисті рукавички. Коли вона їх одягла, руки в неї не тремтіли, зате обличчя горіло, і напружене серцебиття відчувалося в кінчиках пальців. І ти віриш у це? Звичайно, ні, тож і не піду. А може, й треба було б? спокійно зауважила Джин. Мора обернулася і подивилася на неї. Ти це серйозно? Мені хотілося б більше дізнатися про цей фонд Мефісто» хто вони, чим займаються на своїх сходках. Думаю, в інший спосіб мені навряд чи вдасться знайти інформацію. То ти хочеш, щоб я зробила це для тебе? Я лише кажу не факт, що це така вже і погана ідея, тільки будь обережна. Мора підійшла до столу і, глянувши на Єву касовіць, подумала, ця жінка служила в поліції та була при зброї, але навіть їй не вдалося бути обережною. Мора взяла скальпель і взялася до роботи. Вона зробила на тулубі два розрізи, що утворили букву «І». Провела лезом дві лінії від плечей донизу і звела їх під грудиною, нижче звичайного, щоб не зачепити коло ту рану. Але ще не перерізавши ребра і не розкривши грудну клітку, Мора вже знала, що побачить усередині. Вона вже все розгляділа на рентгенівських знімках грудної клітки – викладених на переглядовому столі, кулястий контур серця, куди більшого, ніж має бути у здорової молодої жінки. Піднявши щит з грудини і рибер, вона зазирнула в грудну клітку і просунула руку під набряку серцеву сумку. Відчувалося, що там було багато крові. Перикардіальна тампонада, констатувала Мора, і подивилася на Джейн. Кров заповнила навколо серцеву сумку. Оскільки простір усередині обмежений, сумка стає настільки щільною, що серце перестає нагнітати кров. А може смертельна аритмія виникла внаслідок колотого поранення? Принаймні, вбивця діяв швидко і напевно. Щоправда, для цього він мав знати, куди бити ножем. Він знав, що робить. Або йому пощастило, Мора вказала на рану. Бачиш, лезо проникло під мечоподібний відросток. Вище серце надійно захищене грудиною та ребрами, але якщо потрапити ножем ось сюди, де рано, і під прямим кутом вийде точно в серце. Це неважко. Я сама робила таке, коли стажувалася у швидкій допомозі, тільки з голкою, звісно. На трупі, сподіваюся, ні, на живій жінці. У неї не прослуховувалося серцебиття, падав тиск. І серце на рентгенограмі грудної клітки теж скидалося на кулю. Треба було щось робити. І ти встромила в неї голку? Спеціальну, кардіальну голку, щоб видалити її сумки зайву кров. Інакше пацієнтку не довезли б до хірургії. Прямо як у шпигунському романі «Вушко голки», – зауважив Яшима. Так злочинець убиває свої жертви уколом прямо в серце. Вони вмирають дуже швидко і майже без крові. Досить чисте вбивство. Дякую за підказку. Знадобиться. Подякувала Джейн. Насправді Йошима порушив правильну тему, сказала Мора. Наш злочинець вирішив убити Єву Касовіць у швидкий спосіб. А з Лорі Ентакер він не поспішав, не квапливо відтяв кість руки, саму руку, голову, потім ще знаки намалював. На цю жертву в нього пішло небагато часу, і це наводить мене на думку, що Єву Касовіць він убив більше з практичних міркувань. Може, вона застала його зненацька, і йому просто треба було позбутися її, і він зробив це найшвидшим способом – удар по голові і тут же уколу серця. Він згаяв час на те, щоб намалювати знаки на дверях. Звідки нам знати, може, він намалював їх до того? Коли залишав пакунок біля дверей, ти маєш на увазі кість руки?» – Мора кімнула головою. «Своє підношення». І вона повернулася до роботи, продовжуючи надрізати та розтинати плоть. витягла легені і опустила їх у тазик з нержавіючої сталі, де вони перетворилися на одну губчасту масу. Після огляду рожевої поверхні і по зрізах з кожної частки вона зрозуміла, що це легені зовсім здорової жінки, яка ніколи не курила, і що вони могли б справно служити їй до самої старості. Потім Мура перейшла до черевної порожнини і запустила руки в рукавичках всередину, щоб зробити резекцію шлунка, підшлункової залози та печінки. Живітуєвий касовець був на заздрість плоский. Безперечний результат завзятих присідань та віджимань. А як же запросто звів на нівець сусідці ці зусильне скальпель, що сполосував шкіру та м'язи. Тазик помалу заповнювався внутрішніми органами і вузлами тонкої кишки, схожої на вогрів, що сплуталися в клубок. Все це плавало в кривавій жижі разом із печінкою та селезінкою, і кожен орган був здоровий-здоровий. Потім Мора проникла в заочеревенний простір, витягла бархатисто гладкі бруньки, зробила на неї зрізи і опустила їх у банку для зберігання проб. Вони занурилися у формалін, залишивши за собою криваві цівки, що завихрюються. Мора випросталась і подивилася на Йошима. «Чи можеш викласти знімки черепа? Зараз подивимось, що тут у нас». Він прибрав з перегляду знімки тулуба і почав викладати чергову порцію плівок, яку докторка Айлс ще не вивчала. Тепер на екрані висвітилися знімки голови. Мора звернула увагу на склепіння черепа, на те місце, де знаходилася рвана рана, і оглянула контур черепної коробки, намагаючись розглянути характерну тріщину або вмятину, які вона не змогла намацати, але нічого такого не помітила. Тім жертву можна було звалити ударом і не проламуючи череп. Потім уже на байдужому тілі розстебнути куртку, задерти свитер і встромити ніж у серце. Спочатку Мора зосередилася на передньому знімку черепа. Потім перейшла до його бічної проекції і, розглянувши шию, зупинила погляд на геоїдній дузі. Позаду неї проступало дивне конусоподібне затемнення – Такого вона раніше ніколи не бачила. Сунувши брови, мора схилилася над переглядовим столом і почала розглядати аномалію. На фронтальному вигляді та була майже повністю прихована щільнішою плямою шийного хребця, а на бічній проглядалася досить чітко і явно не була частиною скелета. Що це таке? пробурмотіла вона. Ззаду до неї підійшла Джин. Що ти побачила? «Ось цю штуковину. Це не кістка. Якийсь сторонній предмет. У неї в горді щось є?» Мора обернулася до столу і звернулася до Яшими. «Чи можеш принести ларингоскоп?» Мора стала в голові столу, піднявши підборіддя. Вперше вона взяла в руки ларингоскоп, коли навчалася на четвертому курсі. Того разу їй належало ввести ендотрихіальну трубку людині, яка не дихала. Обстановка була досить напруженою, у пацієнта зупинилося серце. Керуючий практикою ординатор дав їй на все лише одну спробу. «У вас 10 секунд», – попередив він, – «якщо не зможете, дайте мені». Вона вставила ларингоскопа пацієнтові в рот, сподіваючись розглянути горло і голосові зв'язки – але побачили тільки язик і слизову оболонку. Секунди бігли невблаганно, сестра невтомно натискала на грудну клітку. Бригада екстреної допомоги дивилася на неї на всі очі. Мора намагалася впоратися з приладом, розуміючи, що з кожною втраченою секундою, яку пацієнт провів без кисню, відмирає дедалі більше клітин мозку. Зрештою, ординатор узяв у неї з рук прилад і, злегка відсторонивши ліктем, усе зробив сам. Для неї це була принизлива демонстрація її власної некомпетентності. Мертвий не потребує такого поспішного втручання. Зараз, коли морі потрібно було ввести меч лерингоскопа в рот Єви Касовіць, поряд не було ні кардіомонітора, ні співробітників бригади екстреної допомоги, що не на неї, та й нічиє життя не висіла на волосині. Єва Касовіць була мертвим пацієнтом. Мора сунула її язик в бік, щоб не заважав. Спокійно ввела її в рота прилад і зазирнула в горло. Шия у Єви Касовіць була довга і тонка. І Мора легко розглянула її голосові зв'язки, схожі на блідо-рожеві смужки, що примикають до дихальних шляхів. Між зв'язками щось виблискувало. Пінцет попросила вона, простягнувши руку. Йошима відразу вклав їй у долоні інструмент. «Ти бачиш предмет?» – запитала Джейн. «Так». Мора підчепила блисковку пінцетом і обережно витягла її з горла, опустила в латок для збирання проб, і вона брязнула, впавши на дно з нержавіючої сталі. «Я це бачу, чи мені сниться?» – здивувалася Джейн. Мора перевернула дивний предмет і в яскравому світлі ламп він блиснув перлинним блиском, Морська мушля. Денне світло поблисло і перетворилося на сірі сутінки, коли Джейн в'їхала на територію Гарвардського університету і зупинилася біля Конандхола. Паркування виявилося майже порожнім. Вийшовши з машини на пронизливий вітер, вона оглянула старі цегляні будинки, що здавались занедбаними подивилася на сніжинки, що роєм кружляли над згледенілою бруківкою, і зрозуміла, що коли покінчить зі своїми справами, вже, напевно, буде зовсім темно. А Єва касові служила в поліції і все одно не помітила, як до неї підкралася смерть. Джен застепнула на гудзи комір куртки і попрямувала до корпусів університетського музею. За кілька днів, коли студенти повернуться після зимових канікул, Тут знову закипить життя. Зараз же, цього холодного дня, Джейн шла на самоті, примружившись, ховаючи очі від колючого вітру. Підійшовши до бокового входу до музею, вона виявила, що двері зачинені. Нічого дивного, сьогодні ж неділя. Вона обійшла будинок і зайшла з головного входу, тягнучись по прокладеній серед брудних кучугур стежці. Зупинившись біля входу з боку Оксфорд-стріт, вона підняла погляд, щоб оглянути велику цегляну будівлю. Над дверима красувався напис «Музей порівняльної зоології». Вона піднялася гранітними сходами, увійшла до будівлі і ніби опинилася в іншій епосі. Під ногами в неї рипіла дерев'яна підлога. Вона вдихала запах багаторічного пилу та тепла від старих батарей і розглядала струнки ряди дерев'яних шаф, із виставленими всередині експонатами і не душі, У вестибюлі порожньо. Джин пройшла в глибд будівлі, минула за скляні стенди та шафи з різними експонатами і зупинилася біля колекції насаджених на шпильки комах. Вона задивилася на величезних чорних жуків з клешнями, здатними запросто прокусити ніжну шкіру і накрила тих тарганів з блискучими щитковими надкрилами. Здригнувшись, Джейн рушила далі, повз метеликів, яскраве, наче дорогоцінне каміння, повз з пташиними яйцями, з яких уже не судилося вилупитися пташенятам, і опудало навіки замовклих зябликів. Тут Джейн почула скрип кроків і зрозуміла, що не одна – вона повернулася і вдивилася у вузький прохід між двома високими шафами, висвітлена ззаду слабким зимовим світлом, що пробивався через вікно. Людина, яка вийшла їй назустріч, більше була схожа на зібгану безлику примару, і тільки коли він підійшов ближче, вибравшись нарешті зі свого запорушеного потайного притулку. Вона розглядила його зморшкувате обличчя та окуляри в тонкій металевій оправі і втуплені на неї спотворені товстими лінзами блакитні очі. «Ви ж та сама пані з поліції, правда?» – спитав він. «Лікар фон Шілер? Я детектив Ріцолі. Я так і зрозумів, що то ви. Та й хто ще може блукати тут у таку пізню годину? У цей час двері зазвичай вже на замку» тому у вас є шанс зробити невелику приватну екскурсію. Він підморгнув їй, ніби обіцяючи, що особливе запрошення залишиться між ними. Рідкісна можливість помилуватися мертвими жуками і чучилами птахів без натовпу відвідувачів, «То ви її принесли?» – уточнив він. Ось вона. Джен дістала з кишені пакетик для доказів, і побачивши його вміст, добре помітний через прозорий целофан, Очі у лікаря швидко заблищали. «Ну що ж, чудово. Ходімо до мене в кабінет. У мене там є лупа, і я зможу розглянути краще. Очі вже не ті, і хоч я терпіти не можу лампи денного світла, без них тут не обійтися. Джин пішла за ним до сходового колодязя, намагаючись пристосуватися до його нестерпно повільної човгаючої ходи. «Невже цей дивак, що викладає?» Він виглядав настільки дряхлим, що, здавалося, навряд чи міг піднятися сходами. Але фон Шілера їй рекомендували на кафедрі порівняльної зоології, до того ж у його очах майнув неприхований живий інтерес, коли він побачив те, що вона витягла зі своєї кишені. Йому явно не терпілося взяти до рук цей предмет. «Ви щось знаєте про морські раковини, детективе?» – спитав фон Шілер неспішно піднімаючись сходами і хапаючись шишкоподібними пальцями різьблені перила. «Тільки те, що можна дізнатися, поїдаючи молюсків. Тобто ви ніколи їх не збирали?» – він озирнувся. «А тим часом, нехай буде вам відомо, Роберт Луїс Стівенсон якось зауважив, можливо, доля більш прихильна до того, хто любить збирати черепашки, ніж до того, хто народився мільйонером». Треба ж? Думаю, я хотіла б стати мільйонеркою. І ця пристрасть у мене з раннього дитинства. Батьки щороку возили нас на море, на Амальфітанське узбережжя. І в спальні у мене завжди накопичувалося стільки коробок з черепашками, що ніде було розвернутися. Вони, знаєте, збереглися у мене досі, включаючи чудовий екземпляр епітоніум гелесті. Досить рідкісний. Я купив його, коли мені було років 12, заплатив дуже пристойну ціну, але я завжди думав так, витрачатися на раковини – це вдало вкладати гроші, адже це найвишуканіший із створінь матінки природи. Ви бачили фотографії, які я надіслала вам електронною поштою? О, так. І одну навіть переслав старому моєму приятелові Стефано Руфіні, консультант компанії Метшеллс. Вони знаходять рідкісні зразки раковин з усього світу та продають заможним колекціонерам. І він погодився зі мною з приводу можливого походження вашої черепашки. То що за раковина?» Фон Шилер глянув на неї з усмішкою. «Думаєте, я дам остаточну відповідь, навіть не оглянувши її як слід? Та ви, мабуть, і так усе знаєте? Скажімо так, приблизно знаю». Сказав він, піднімаючись усе вище сходами. «Клас гастропода», – вів далі він, переступивши наступну сходинку. «Загін циногастропода, Ще крок угору і новий складний слівце. Підродина букцинація. вакцинація». «Вибачте, і що це все означає?» «Це означає, що ваша черепашечка насамперед гастропод, що в перекладі означає...» Черевоногий молюск. До цього ж загального класу моллюсків відноситься береговий равлик або блюдечко. Це одностулкова раковина з потужною ногою. Ця мушля так і називається? Ні, це лише філогенетичний клас. У світі існує щонайменше 50 тисяч різновидів черевоногих молюсків, і далеко не всі їх мешкають в океані. Звичайний польовий слимак, наприклад, Теж черевоногий молюск, хоча він не має раковини. Фон Шілер піднявся на самий верхній сходовий майданчик і попрямував далі коридором, де знаходилося ще більше стендів і шаф. Звідки на Джейн з німим докором поглядали неживими очима представники опудалого звірінця. При цьому... У Джейн було настільки живе відчуття, ніби за нею стежать, що вона навіть зупинилася і, обернувшись, оглянула пустельну галерею, що залишилася позаду. Шафа за шафою, стенд за стендом, з виставленими на огляд чучелами різних тварин. «Нікого тут немає, крім нас, убитих тварин!» Джейн повернулася, щоб піти за фоном шилером, але той кудись зник. Якийсь час вона стояла посеред довгої галереї на самоті, чуючи тільки биття свого серця і ловлячи на собі недобрі погляди всіх цих істот за склом. «Лікар фон Шілер!» – покликала вона, і її голос ніби луною прокотився нескінченними пустильними коридорами. З-за шафи з'явилася голова вченого. «Ну то ви йдете?» – спитав він. «Ось мій кабінет». Кабінет – надто гучна назва приміщення, яке він займав. Двері з табличкою «Доктор Генрі фон Шінлер, заслужений професор у відставці», вели у відокремлений закуток без вікон розміром трохи більше підсобки прибиральниці. Все, що там могло вміститися – це стіл, два стільці та дещо по дрібниці. Професор повернув на стінний вимикач – і зажмурився від яскравого денного світла. «Давайте подивимося на неї», – сказав він, і жадібно схопив пакетик на блискавці, який Джейн ледве встигла йому простягнути. «Отже, кажете, знайшли її на місці злочину?» Рідсолі на мить замислилась, потім відповіла позитивно. Її увігнали в горло мертвій жінці. Ось про що вона промовчала. «Думаєте, це має якесь особливе значення?» «Сподіваюся, ви зможете мені щось сказати з цього приводу. Чи можна торкнутися її, якщо це необхідно?» Професор розкрив пакетик і вузлуватими пальцями витяг з нього черепашку. «Ну так», – промовив він, обійшовши стіл і сідаючи на скрипучий стілець, увімкнув настільну лампу на ніжці, що гнулася, дістав лупу і лінійку. «Так, я так і думав». Схоже 21 мм завдовжки. Це дуже добрий екземпляр. Її борознчастість не така вже й красива. До того ж, бачите, вона трохи обколота. Можливо, це стара черепашка, що завалялася в коробці якогось збирача. Він глянув на Джейнс під окуляри своїми водянистими очима. Писання Макулоса. Вона так називається. «Так, ви точно знаєте?» – професор поклав лупу, що глухо обрязнула об стіл, і встав. «Ви що, мені не вірите?» – різко спитав він. «Що ж ваша справа?» – «Я не казала, що не вірю». «Та ні, ви так і сказали». З цими словами фон Шілер стрімголов вискочив з кабінету, з такою швидкістю, на яку, як їй здавалося, він був зовсім нездатний – у роздратуванні, поспішаючи довести свою правоту і захоплюючи за собою джин, він мчав похмурим лабіринтом коридорів, заставлених експозиційними стендами і шафами, звідки на них дивилися мертвими за скілими очима опудала тварин. Він тягнув її в найдальший кінець будівлі. Це було явно не найбільш відвідуване місце у музеї. Машинописні ярлики під експонатами у від часу, шибкі стендів і шаф неабияк запилилися. Фон Шилер шмигнув у вузький коридор між шафами, підскочив до одного з них, висунув ящик і дістав коробку із зразками. «Ось», – сказав він, розкриваючи коробку, витяг зсередини жменю черепашок і розклав їх у ряд на вітрині. «Писання Макулоса». Ось ще та ще. А ось ваша. Він глянув на Джейн з обуреним виглядом ображеного вченого. Ну і як? Джейн уважно оглянула купу морських черепашок з однаковими витонченими вигінами та спірали подібними борозенками. Усі вони схожі. Звичайно, вони ж одного виду. Я знаю, що кажу. Це моя сфера, детектив. Ну так, область. А толку то подумала вона, дістаючись з кишені блокнот. «Як ще раз називається цей вид? Дайте сюди!» Фон Шілер вихопив у Джейн блокнот і почав записувати назву, скоса поглядаючи на рід Чудовий старий, не дивно, що його запроторили до підсовки. Професор повернув в ній записник. Ось правильне написання. А що це означає? Назва? Ні, я хочу сказати, яке значення має ця черепашка. На вашу думку, у неї має бути якесь значення? Ви – Homo sapiens, а це писання Макулоса. Тільки і всього. Це рідкісна мушля? Ні, можете запросто купити таку через інтернет у якогось посередника. Благо їх тьма тьмуща. Отже, вирахувати вбивцю по черепашці справа майже безнадійна – Зітхнувши, Джейн прибрала блокнот. «Їх багато на Середземному морі», – додав професор. Джейн подивилася на нього. «На Середземному? І на Азорських островах? Вибачте, я не зовсім знаю, де знаходяться Азорські острови». Він глянув на неї з недовірою, потім покликав знаком до однієї з шаф, з виставленими на огляд чисельними раковинами і картою Середземномор'я, що помітно зблікла. «Ось», – сказав професор, і тиснув пальцем у карту, – «це острови на захід від Іспанії, і писання Макулоса поширена по всій цій галузі, від Азорів до Середземноморського басейну, і більше ніде, наприклад, в Америці. Я ж вам окреслив район їхнього поширення». А ті мушлі, які я показував, вони з Італії. Джин деякий час мовчки розглядала вміст шафи. Вона не пам'ятала, коли в дивилася на карту Середземного моря. Зрештою її світом був Бостон, а за межами штату для неї вже було за кордон. Чому морська черепашка? І чому саме ця? Тут її погляд зупинився на східній частині Середземного моря, на острові Кіпр. Червона охра, мушля. Що ж убивці намагається нам сказати? О, промовив фон Шілер. Не думав, що сюди ще занесло когось. Джейн не чула кроків, хоча підлоги навколо були скрипучі. Вона обернулася і побачила хлопця, що непомітно підійшов ззаду. Напевно, студент-дипломник, судячи з м'ятої сорочки та линялих джинсів. Він справді був схожий на студента. Окуляри в товстій чорній оправі, бліде обличчя. Хлопець так і стояв, не промовивши жодного слова. І Джейн було подумала, чи не німив він. Потім він таки заговорив, але так сильно заїкаючись, що слухати його було мукою. «П -п -п «Професор фон Шилер, пора зак закриватися. Ми вже закінчуємо. Малькольме». Я тільки хотів показати детективу Ріцолі деякі екземпляри писання. Фон Шілер поклав мушлі назад у коробку. Я сам закрию. Ні-ні-ні, це ж мої. Знаю, знаю. Треба ж варто дожити до сивого волосся, і тобі вже не можу довіряти навіть якийсь ключ. Бачиш, мені ще треба розібрати папери на столі, а ти, може, поки що проводиш детектива? Обіцяю, я сам усе закрию, коли йтиму. Хлопець вагався, намагаючись, очевидно, підібрати вагомі заперечення, але зрештою тільки зітхнувши кивнув. Джейн прибрала пакетик зі своєю черепашкою глибше в кишеню. «Дякую за допомогу, докторе Фон Шілер", сказала вона. Але дідок уже зашаркав до шафи, маючи намір повернути коробку з мушлями на місце в ящик. Хлопець не сказав ні слова за весь час, поки проводжав Джейн до виходу ведучи її темними виставковими коридорами повз тварин, що опинилися в засклених пастках. Він йшов і мовчав, і тільки скрип його кросівок по дерев'яній підлозі порушував безпробудну тишу, що панувала навколо. Не найкраще містечко він вибрав, щоб скоротити недільний вечір, подумала Джейн, та ще в компанії всяких копалин та засушених метеликів. Вийшовши з музею в ранні вечірні сутінки, Джейн попрямувала прямо до стоянки, човгаючи підошвами по мерзлому затверділому снігу, але на півдорозі вона сповільнила крок, зупинилася і озирнулася на оповиті імлої будівлі, на калюжі світла від вуличних ліхтарів, навколо ні душі, жодного шороху. Чи встигла їй вакасові помітити перед смертю? Як до неї підкрався вбивця? Джим прискорила крок і, тримаючи ключі напоготові, мало не бігом попрямувала до своєї машини, що самотньо стояла. Інших настоянців вже не було. Тільки носівши за кермо і зачинивши за собою двері, вона відчула деяке полегшення. З цією справою нерви зовсім стали ні до біса, подумала вона. Навіть на стоянку йду з таким почуттям, наче у мене за спиною сам д'явол, так і дихаю в потилицю.